أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يومك إياك نعبد وإياك نستعين إحذنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الظالمين مذكي لا سوردي ده قرآن شریف آذاب او د ده ده دبر ده اصول او سقوائب ذکر شل السورة الخادحة در طول نمقی در طول قرآن شریف اجمالی خلاصة د انسان په ذهن کې راشي چې د ټول قران شریف کې کومه مهمه خبره ذکر دي د ټول قران شریف خلاصو څه ده شیخ القرآن رحم الله و فرمایل کړي چې وینزان دیو خبره ورزي او هاری اوګدولهم فی او لندولیم شی د شریف هغه به زیوم منټ وکر صرف د صورت الفاتحی تفصیل شروع کم وکر زی شپک میاش دی هر او راز شپک شپک گھنٹی درس کن وزی صورت فاتحی تفصیل و ختم نشید مشیخ القرآن رحمه اللہ ذکر کری قرآن شریف پا اعتبار د فهم پا اعتبار د کوئی سرال سلور حصیدی اول حصید در سورۃ فاتحہ نا تر سورۃ پوری او پوری کی مقصدی مثلا خالق لکل شیءن هو اللہ کہ پیدا کن کے دہاری اسی صرف اللہ رب العزت ہے۔ تر سورۃ الانعام پوری دا مسئلہ زیاد ذکر کی ویمه حسابه سوره انعامنا تر سوره کهفوری پدی کی مقصدی سلام مربی لکل شیئن هو الله کی تربیت ان کے دحاری صرف الله رب العزت دے مربی لکل شیئن هو الله درہم حصہ در صورت کحفنا در صورت سبا پوری قدی کی مقصدی مسلا مبارک فی کل شیئن گواللہ چی برکت اچھو ان کے پہاری اسیس کے صرف اللہ رب العزت دے سلورم حصہ ده صورت سابانا پر آخر د قرآن شریف پوری او په دی آخر حصه کی دو مسئلی زکر کیجی یو اثبات او احوال ده قیامت دویم نفید شفاعت قهری اثبات او اقواله قیامت دغه مثلا نفي د شفاعت قهري طاوله هيڅه کې پینځه صورتونه دي دی. په دیمه هيڅه دوله صورتونه دي په دریمه هيڅه کې اتله او پسلورم حصه کی اگلسی یو اتیار سورتون دین بده هر ہر حصه ابتدای چی کی گی دا پا الحمدللہ سر کی گی سورت فاتحہ باهم پا الحمدللہ سر شروع کی گی سورت اناعام شروع کی گی ندہا غیم ابتدا پا الحمدللہ سران سورت کهفنا دره محصه شروع کهی دهاغیم ابتدا فا الحمدلله سرا او سورت سبانا سلورم حصه او دهاغی ابتدا هم فا الحمدلله سرا و پا دی آخرانی حصه دو سورتونا فا الحمدلله سرا شروع کهی سورت سبا هم او صورت سبا پسې بیا صورت فاتير دی نو هغه هم په الحمدلله سره شروع کیږي وای شيخ القرآن رحمه الله دا ذکر کوي چې ځکه په آخره هيڅه کې دوه مثلې دي په نورې سورتي یو یو مثلو سره په الحمدلله سره شروع کیږي آخره هيڅه کې دوه مثلې دي نو د سورۃ تنہ په الحمدللہ سره شروع کیږي بل اتمال فاتحه د سورۃ فاتحې نمونه د غرمه کې تیر ګسرټ د نمونو زیاتوالی د نمونو دلالت کوي په بهتروالي دی او سيز باندې سنگي ټوکز حافظه عالم دی مفتي دی نو هغه ته ګڼ نمونه رسولی دا وږي د هغه د ګڼ صفاتونه غرسې د سوره الفاتحه و ګڼ نمونه دي یوه دي ته ولیکي ال فاتحه ده اکثر قرآن شریف و کمده کنم لکره شوی. فاتحه ور تذکه وی فتحیف تحمانا کلاوی دل دی. او پده بانده قرآن شریف کلاوی گی. سنگ جسده قرآن شریف کلاوی نو طولنا اولنی صورت و کمده غمخی ترازی. دی وجنا دی ده صورت الفاتحه وی لکی وین د دینون سورت الحمد سورت الحمد ته ځکه ویل کېږي چې دا اولنۍ سورت ده په الحمدلله سره شروع شوې دا ټولن اولنۍ سورت ده چې په الحمدلله سره شروع کیږي دریم دت سورۃ الصلاه تو لکھیږي سورۃ الصلاه ذکر ورته ویلکیږي ایجاد موس په اصلاس القرآن مانه بنیاد د قرآن شریف بینزم نم دیردی صورت الشافیان چدال روحانی او جسمانی بمارو شفا دا پدیکی صورت الشافیان وغم نوم دی ده دیده صورت الکافیان صورت الکافیان یا خو کافیان چه ده ها مزامیم پا دیده زان توها که دا سال پارا کافی دید یا دا سورت ده بنیاد مزبوتواری دا پارا ومنا نده ده صورة الرقية ده دم صورة ده ابو سعيد خدر رضي الله تعالى آقا يوزي ده طل وبرترس ملگيري من عقل و جتل ندی چوبیشو حاغین خوراک طلب که انکار رو که. بیاد حاغین مشروع حاغل لڑم و تک تک ور که لڑم و خوڑه. ندی په سراغ و ایتاز که سوک کاهنشتی سوک ترویتیشتی. سوک منتریشتی چه منترو کی زکمخی آشرکی منتر او داد امونه او سید خدرید رضی اللہ و تعالیٰ نمورتو فرمید دم بیگو درلا. سورت و الفاتحہ آغی اولوستا و پا آغی بانده چوب که پا سور فاتحه چه دم که نواغ سردار حاغ مشری خشو. آغی ورطا بیال سه گڑی مرکی و رمگڑی ورکی خدا و سعید خودری رضی اللہ و طالان پا دم بانده نوی آغستی. زکر بیای چرا غی نبی علیه السلام تے جواقی زکر کا نبی علیه السلام و ارتوه پر مل مونکن پا کخپل حصہ را کا. نو اصل حقا کافیرو ده حقین مال رو رو رو چده ده مال غنیمتو. او مالی غنیمت کې د نبی علیه السلام تین زمه حصہ کیده لن. نو زکر نبی علیه السلام تین اخپل حصہ و اختلا. ورنا ده نبی اسلام خورتران اون سه نکی دلن و دیتا صورت الرقیه دکه وی دم صورت دی که بیماری بانی دم که الله را برزد پده بانی شفا ورقی اتم نون دیده دی دی صورت الکنز کنز معنه داد علمون و خزانه داد غنځوی خزانی ته نو علمونو خزانه ده. مده کې ډیر قسم علوم فراته دي. د دې علی رضی الله تعالی عنہ په فرمایې غزې سوره فاتحه تفسیر لیکل شوو کوم ادم رب علیکم ادم رب علیکم سلو خان به نشوړل. ظومره پدی کې علوم پر اتی دی لهو خزانه ده د دې وجنه زمون دي ساتي زمون دغه طریقه ده چې دا صورت د نورو صورتونو په تفصیل سره وي په وضاحت کې دکه دغه پدی کې ډیر څه علوم او ډیر څه خبرې پر دی او کله چنسان پدی صورت اول صحیح پوښه شي نرڅو قران شريف باندې په هغې ډول ورته ډیره ځان شي بلد دې صورت نوم دي سورۃ الواقعہ واقعہ مندا پکې اون صورت یو واقعہ سورته واقعو سورای دی واقع وشته مو سپاره کې سورہ واقعہ او د دې واقعہ واقعہ واقعہ واقیع معنا د بچوونکو صورت د صورت په سوريه واقع ذکر وی چې د دې عقیده کړ انسان په دې اخيره صحیح کا انسان به بچي جهنم نه لازم نو د دې تعلیم المساله د سوال صورت چې طریقه د سوال پکې خود لې شوې ده چې الله رب سنگه وخته کې سنگه به تعلیم المسائل د سوال کولو طریقه په کې خدلې شي وی دا نه چې الله سوال شروع کړي الله ما داسې دراكي نه مخکې د الله تعریف کا بیا ورته ځنه کا او د هغهین روسو خپل ضرورت او خپل حاجت وغوړه اللهم رب لذت نغوارین उचित चीज اوغوارا اعلی चीज اوغوارا د دې وجه تعلیم المساله بل دې ام الكتاب ولیکي او عربی کی مردم ولیکي اصلي تم ولیکي دیو مکه ته ام القران وی لیکي اصل لته لو چراده ټول دنیا په ميز کې پر تا ده مدی صورتم ام الكتاب زکه وی لیکي چې اصل دې په لیک ډیر مزامین پر اتی دي یا کتاب کې کم مزامین ذکر کوي نو هغه مختصر په صورت سورته هغه ټول مزامین پر اتی بلده دی صورت نوم دی صورت الوافیان وفیان مانا کوران مدید صور وفیان دکی وی لیکیج دا پا مانده کی پوریل اس که لیکیجی طول پتولا بانده صورت پا موسکی وی لیکیجی بلده دی نوم صورت و شکر امراغ بلده دینوم صورت النور هم راغبه ده درانه صورت. او صورت النور مقت رزو ریاض سوالین کم در حدیث و درسکتیر شویو که نورین دو درانه والا صورتونا یو صورت الفاتحه خودویم ده سورت البقری آخرینی دو آیاتونا. ورلدی سورت نمک سورت دعا هم را غلی ده. ده غوختی سورت که پده که غوخت شوی ده. روآیت ده رضی اللہ و تم که ده را غلی نبی علی السلام فرمیلیو ام القرآن وهي فاتحه الكتاب وهي سبع المثانی دا قران شریف اصل سورته عمر قران می دی فاتحه الكتاب می هم دی چې کتاب قران شریف په شروع کیږي او سبع المثانی هم د دینوم راغلي دي سبع عربو کې قوتویلې کې او مطانی مانا یا خدا مانا چه بار بار یا مطانی بعض مفسرین وجه ذکر کئی چه دادی نوزول دوزنی شویده سب علم مطانی او آیاتونی دی بار بار ویلی کیگی یا مکه و مدینه دوانو که دادی نوزول دی مدعو اسما د صورت فاتحه نمونه ده صورت الفاتحه بل وجوهات تقدیم جدا صورت مخ که ولی راوره لیشوه ده ده نور و صورتونو بیا ربتون بوایو خودین مخی صورت نشته دهن ولې ویل د تقدیم به ووی چې دا صورت مخ کې ولې راوړې شوې ده ورنه دین لوی صورتونه مو دې لوی لکه سوره بقره آل عمران نساء مایدان واړو ترتنه تنهومشته لکه کوثر آصر فلق ناز ځړین <مزان> صورتونه دې کې څه خصوصیت دی چې دا صورت یې ټوله مخ کرا ده مددی او وجا امام غزالی رحمه اللہ پا تفسیر جواهر القرآن کی ذکر کری دا هاو ای پتول قرآن شریف کی لس قسم پراتی دی امام غزالی رحمه اللہ ذکر کی پتول قرآن شریف کی لس قسم پراتی دی یو معرفة ذات دا الله رب العزت سي انسان دالله رب العزت ذات اوپی جنی دوهم علم معرفة ده دا صفات دالله رب العزت دالله رب العزت صفات سوى دا انسان اوپی جنی درهم ذكر د معاذ د قیامت ذكر علوم علم دا علم د خبرې انسان نفس پاک شي افعال د الله رب العزت قارون د الله رب العزت شپغم علم التحلی علم التحلی ها علوم جه ها انسان پا زان کراولی پا حاقی خیسته جی زان پا مزیم کی زان پا خیسته کی شریف کی دا یو قسم علم پروت دی اوام ذکر دین عاماتو دا اللہ تعالی پا اولیه کرامو پا خفل دوستانو باندید قرانی شریف کې د دې ذکر الله ربو عزت کې جما په خورو نیکانو بندگانو کوم کوم نعمتونه کړی اتم غضب الله ربو عزت عل الاعداء كم چې الله ربو عزت دښمنان دي نو ده هرې د پارا اخر د دې ذکر شوی نه هم نمبر محاجت القفار د کافرو سره به طریقه سره احکام د دالت قسم علوم دي پټول قران شریعت کې لسکس مولوم دی پر طول قرآن شریف کی نو ایمان غزالی رحمه اللہ زکرکی وی دا اطا اولینی چه دی دا پر شریف کشتا دی او دا کم دوچ آخرینی دی محاجت القفار او احکام د فقه نو دا پر صورت فاتحه کی نشتا دی و شیخ القرآن رحمه اللہ زکرکی ویسر رضیج امام غزالی رحمه اللہ دیر لیو عالم تیر شوی دی وی ایسر رضیج دیر که خطا شوی دی بیانشیخ القرآن رحمه الله فرمی فسبحان اللہ لا یمسا فاکیہ غزات لرداج پا آغا باندی حیرن رضی رضیج راز دیر سرد اللہ رب لیزد داد دی جا غنا غلطی نکی جی کمی زیادی امام غزالی رحمه اللہ اصل ده هغه چه ده زیاد وقت هاگه پا ده فلسفا و منطق پا ده که دیر وقت تیر کدیو او روس زمانه کی پا ده وی بیا دیر اخصوص کولو کاش چه وی ده دمره زمانه چه ما فلاسفا فلسفا و پا ده که تیر چې چه داما پا قرآن شریف چه تیر کدیوی ده روس تو تردی پوری روس زمانه کی بیاں حدیثو قرانی شریف علم طرف توجه پیدا شاو داهو شاګرد دی ابن یاری رحمه الله نو هغه وی از عمات الغزالی والبخاری ولا صدره کړي امام غزالی رحمه الله وفات کده بخاری شریف د هغه په سینه باندې پرتاوه پاول کې امام غزالی رحمه الله منتق قد دی علوم ته توجه ور شیخ القران رحمه الله فرمایدا دو قسم علوم محاجت القفار او احکام د فقہی دا په ایا کنابد او ایا کناستای کی دا علومهم پراتی دي نو د دې وای جنې د سورت الفاتحه مخک را وڑی دا چا د قرانی شریف کوم قسم علومو هغه ټول پټوله طریقې شته دي مضای و قسم د طول قرآن شریف خلاصه ده او نو قرآن شریف ده دی صورت بیا تفسین او خلاصه ده تفسین نمخ کی دی دوی موجه بعض علماء دا ذکر که قرآن شریف کی دو قسم آیاتون دي بعض علماء و قرآن شریف کی دو قسم آیاتون دي. یو علمی آیاتونا دویم عملی آیاتونا سا آیاتونا فا قرآن شریف که دا سوی که پا حاقی بانه با صرف زان کو او سا آیاتونا دا سوی دی که پا حاقی بانه با انسان ور سرا عمل که نصورت پاتحه که دادوان قسم آیاتو نشته دی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ده علمی آیاتونه دي پدی و سره صرف وهی پدی قامل نشي کېدلی ورپسې یا گناوبد او یا کنه ساين دین رس عملی آیاتونه شروع شي پدی انسان عمل کوي ټول قرآنی شریف کے دو قسم آیاتونه علمی آیاتونه او عملی آیاتونه او دا دوان قصمه یا تنا په فاتحه کې وو او, او دا مختصر سورته نو دی وجنے دا د مقصد کې درېم اوجه بعض لمره دا ذکر کین چې امام عبد ابن المعاذری رحمه الله اوئ قرآنی شریف کې دریجاسما آیاتونه دي یو الہیات د توحید د خیره متالق آیاتونه دي دی. دیم احکام د احکام متالق آیاتونه دي دریم قصص واقعات ذکر کې د انبیاء علیه السلام د پیریانو د فرشتو د نیکانو قلبو ودا دیوان قسم آیاتونا الہیات هغم فدی, آی فدی صورت کشتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم لاتوحید متعلق آیاتونا احکام ایا کنا و ایا کنا کی ذکر دی عبادت کستعانت داد اللہ رب العزت طرف نے حکم دی قصص اہدن سرات المستقیم سرات اللذین انامت علیہم غیر موضوعی علیہم ولا ضوالین دیوજના دا دری وڑ قسماتونه کہ پټول قران شریف مختصر صورت کی او دیوجنے دا صورت مخ کی کو نورم گن و جو ہاتی نور اکثر جی دی بات کسان حقیقتن کی برکی دیوجنا اصل مشکل معام تسان و پاغیب و هنیشی و آخرانی وجہ ده شیخ القرآن رحمه اللہ استاذ حسین علی رحمه اللہ اگر ببین چی اصل الله رب العزت یو صرف سلول را لگلی دی ایک سو چار کتابون ده ایک سو چار کتابون خلاصا تورات زبور، انجیل او قرآن شریف که بیاد قرآن شریف در طول قرآن شریف خلاصا پا حوامین سبعا او بسورتونه چه پا حامین سر شروع که گی سل رشته می سیبارینا حامین مومن او تر صورت احقاق بوری او بسورتونه دی سنگه چه ده قرآن شریف پا ترفید که دی دغس نزول که هم دي نو اغا او سورتونو که حوامیم السبعان ده سورت مومنه ده سورت احقاق بوری فا اغای که ده طول قرآن شریف خلاصه ده بیا ده اغا او سورتونو خلاصه ده حوامیم السبعاو خلاصه خلاص اغا پا سورت الفاتحه که ده بسورة الفاتحی خلاصا اغف ایعا کناعبدو و ایعا کنسائین کی دار با ایعا کناعبدو الرحمن الرحیم کی دار بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خلاصہ په بسم کې دا بیا د بسم خلاصہ د لفظ د باجری په دې کې خلاصہ پرته دا اود دی با خلاصہ چې دا بلاندې کم فکې دې کومه نقطه ده په دې پرته دا څنګه چې دې بلان دا ټکی یو دې د د وکې د لري نشي د قس الله ربول عزت یکه آواز ذات به ها رب ورزد یک دی شریکه نشي او هم دقف ول اساس دا د ټول قران شریف او د ټول آسمانی کتابونو خلاصه و دي و دې وجه نه دا سوره مخر اوړو فضیلت ده صورت الفاتحی فضاین ده صورت الفاتحی گن راغلی دی تردی ابن جوزی رحمه اللہ زکر کری دی ویس سمر احادیث زہی احادیث چنه صورت الفاتحی پا فضیلت کراغلی زمر احادیث ده یو صورت پا فضیلت کی امید راغلی یو حدیث شریف کتاب و تفسیر کی امام بخاری رحمه اللہ دویم جلد چیز نمبر صفحه کی ذکر کرده دی اوکد حدیث دید ابو سعید خودری رضی اللہ و طالان هم تردی پوری چوی نبی علیه السلام زور صرف جماعت کیون نمات نبي عليه السلام مفرمي لأعلمنك سورة هي عظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد لأعلمنك سورة زبطاتي والسورة وخيم هي عظم السور في القرآن كنال قرآن شريف وسورة نكا دير لعظيم سورة ده قبل أن تخرج من المسجد لدينا مخي كتب دي جماعت نعوزي یا ساجو ی سمع اخذ بی یدی بیان بی اسلام زماله سونی وو بیان بی اسلام چې کله ارادو کا جزو زم د جماعت نه د ارادو کان وی قلت له علم تقل لو علمنک سوره نیازم الصوره فی القران ما ورته الله پیغمبر تاسما تنویلی جزباته تا د سوره خیم چې هغه د قران شریف پر ټول سترتون کی عظیم و چه ده مرتبه والا صورت ده بیا نبی ریح السلام ما تو فرمیل چه صورت الحمدللہ رب العالمین یا سبع المثانی والقرآن العزویم دا قمدغ صورت الفاتحای چوه صورتون دی بار بار ویلیکی او دا قرآن شریف لوی قرآن شریف دی دارنگ دا صورت ددی صورت په اړه کې حدیث کراځي کې نبی علی السلام فرمایلو جنم یذل فتورات ولا فی انجیل ولا فی زبور ولا فی القران مثله ددی سورۃ پرنګی سورۃ نه تورات کې نه په زبور کې نه انجیل کې او نه په قران شریف کې شته دا زمرا بین ترین صورت دین ول دا قرآن شریف د ویر نمخ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ویلی کی گی دا دی دو مختصر خبری اعوذ بالله من شیطان رجیم یود دی معنی دا معنی دا دا پناه وارم پا اللہ سرا دا شیطان تعوذ پدی اعوذ بالله کی گرد مسئل پراتی دیم تردی پوری امام راضی رحمت اللہ علیه تفسیر کبیر کی کلی کلی وی ما یو ظل کو یوم مجلس کی دا خبر ہو چې چه پا من شیطان الرجیم کی زر مسئل پراتی دی ویسا کسان ناس تو زما دا خبره سے گب گونتو گرنلا اسی دخلن آغیو اللہ خبری بسو اتلا وی امام راضی رحمت اللہ جی کل تفسیب لیکی وی فلان نصبی وز درته ثابتولي شي دا خبره فلان نسبته زه درته وزدا خبره ثابتوم د امام رازي رحم الله شروشي وای ک انسان په دې طریقه باندې شروشي داولد مستعز مستازین مستاز مهو دامه سلیم امام رازي رحم الله شروشي مې پېری کې زړه م ګړمه سیل جوړيږي نو د دې څخه مختصر بیان یو طریقې د تعوذ چې قرآنی شریف کې دا تعوذ په طریقو سره استعمال شوی دی متریقي د تعوذ یو طریقه د تعوذ اعوذ بالله قرآنی شریف کې ذکر ده دي صرف اعوذ بالله وایي لکه څنګه چې بقره اول سي পারা آیات نمبر 67 ووش پیتم نمبرات کی موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله قوم ته حکم وکول الله تعالی حکم کوي چې تاسو وا حلال کین قوم ورته دې منګه څو کې کین بدایات کی ذکر دی سورہ بقره اول صفاره آیات عمر 67 قالو اتتخذون عذوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ویل ور ته کوم اېني سيته مونږ لرا پټو کو باندې قال اعوذ بالله وی موسی عليه السلام پناواړم پلا سرا ان اكون من الجاهلين دا چې شمز دنا په ونه نو اعوذ بالله سره قرآني شريف ذکر ده دریم اعوذ بر رحمانه قرآني شريف ذکر شوی دی د دې مثال لکه سورتي مریم 14 لسم سی পারা آيات نمبر 18 اتلسم نمبر آیات بيبي مریم کله چې جبرئیل علیہ الصلات والسلام هغه په شکل انساني کې راغلي دی نو بيبي مریم وایي سورتي مریم 14 لسم سی পারা آیات نمبر 18 اتلسم آیات قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا قالت ویل بی مریم انی اعوذ بالرحمن یقینا ز پناه واړم په مهربان ذات باندې منك استانه ان كنت تقیا اگر کې ته پرذگار شړې نو دیمه په طریقہ اعوذ بالرحمن قرآنی شریف دریم و طریقہ ربی انی آعوذ بکا قرآن شریف کذا تلقر آغلی ربی انی آعوذ بکا لکسورت حود دول سمسی پاران آیات نمبر سین او سلو نمبر آیات نوح علیہ السلام وی قَالَ رَبِّي إِنِّي آؤُوذ بِكَانْ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لِي صَلِي بِهِ عِلْمٌ سُرَةِ هُوَدْ دُلَسَمْ سِبَارَىٰ آیات نمبر سنتالیس وَیلْهُدِ عَلَيْسَلَامُ رَبِّي إِنِّي آؤُوذ بِكَانْ اَيْ رَبَا يَكِنَنْزَ پَنَا غَرَمْ فَتَحْسَرًا أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لِي بِهِ ع دا چې سوالو کوم غوښتو کوم سانا هغه جنیمه ته پې باندې علم سلوره متريقه ربي اعوذ بكا راغلې دي ربي اعوذ بكا اني ورته صرف ربي اعوذ بكا راغلې دي دکتورې مؤمنون اتلسمه سپاراں آیات نمبر 97 هو نه وینم برایات سورة مومنون حتل اسم سپاران وقل ربی آوذ بکا من همزات شیاطوین بعدی آیات یہ صرف اس ربی آوذ بکا راغلے دی وقل اوویا ربی آوذ بکا اے ربا پناوارن فتاسران من همزات شیاطوین دو سوسو ده شیطانانونا و آعوذ بکا ربی دو سبول اطحیقا و آعوذ بکا ربی مخی آعوذ بکا ربی ورپسی او پناوارم فتا سرا ای ربا این یحضرون دا جدی حضیر شیعات نمبر اتانوی که دا بلی تریخا ذکر دیں بل قرآن شریف کی آعوذ برد بالفلق راغلے دید پنا واڑم فرت کی باندي او دا صورت فلق درسمه سپارا ایت نمبر 1 دو اخريني سورته نه په حق کې دوه طریقې ذکر دي یو اول اعوذ برب الفلق وان بر السلام پنا واڑم برب الفلق فرت دښلهون کی چې سبا ایش له لے دی ورې جوړ شوې او شلې باران ته نرو بازي ادو کیوش لئی دا آغین فتل دا آغین تیغ رو باسی شپوش لئی دا آغین سبا رو باسی دویم ترکا قل آوزو بی الناس ورپسی سلی ناس کی ذکر دا او ویانی بی علیہ السلام فنا غوارما بی رب الناس فرد دقل کو باندی رب الناس تر آوزو بی رب الناس ذکر دی اعتما تر اقاف قرآن شریف کی معاز اللہ دا ذکر دا اور داستان یوسف آیت نمبر 19 یومکم اتییم نمبر آیت زی ذکر دا قال معاذ اللہ انا ناخذ الا ما وجدنا متاعنا یوسف آیت نمبر 79 یومکم اتییم نمبر آیت معاذ دا ات طریقی چیده دا فا قرآن شریف کی دی دو طریقی چیده فا حدیث سود نبی علیہ السلام کی راغی لی یو طریقہ آغا روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰن ہم دا چوی اولو ما نزلا جبریل علیہ السلام علیہ محمد صلی الله علیہ السلام قال یا محمد اصدعیذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جناباد فرمي اول بچي جبرائيل اسلام نبي عليه السلام تراغي راوالي ورتين يا امنا استعذ اي محمد, محمد صلى الله عليه وسلم پناه واړه نبي عليه السلام فرميل استعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعوذ بالله من الشيطان الرجيم زپنا واړه ما بلاسره د شیطان رټلې شي وینه لثمت صدار حديث زداراغلي د نبی عليه السلام په کله دم او ماچولو نبی عليه السلام ومداغه سيد الفاظ دير ويل اعوذ بكلمات الله التامتي من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامتي یو روایت کې تامت راغلي او موږ که حدیث چې دېرشل طعام ما تم پکراغلی دي نو اعوذ بکلمات الله التامتی من شر ما خلق پناوارن د الله رب عزت په کلمات او جې پوره کلمات دي دغه شر نه چې الله پیدا کړي تلك شرت کامره عدالت طریقې شریعت اتې طریقې قرآنی شریعت کی دوه طریقې احادیث د نبی صلی کی مدا یو خبره پتاوز کی طریقې د تعوز دویم تعاوز ولی ضروری دی ضرورت مدحاغی وجہ اللہ را بریضت پر دی بانده حکم کڑے دی فتعاوز امر اللہ را بریضت کڑے دی حکم پر اللہ را بریضت کڑے دی او صلور ذلق قرآنی شریف که اللہ را بریضت پر تعاوز بانده حکم کڑے دی چه تازو پناہ واری تک سنگا صورتی نحل سورۃ النحل سورت لمصیطارہ آیات نمبر 98 10 نمبر آیات سورۃ النحل سورت لمصیطارہ خیر قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم سورۃ النحل سورت لمصیطارہ آیات نمبر 98 10 نمبر آیات فایذا قرات القرآن فذكرای چې لولي ته قرآنی شریف تفسیر مداري کوي اذا ارتا قرات القرآن کله چې دې اراده وکې د لستره د قرآنی شریف پس تعوذ بالله من الشیطان الرجیم پس پناو والا الله رب رټلی شیوینه ځکه تعوذ ضروري دی چې په الله رب دې امر کړی حکم کړی یو دیده کی دویم زانس ریب یاو گری صورت عراف آیات نمبر دو تو درینزل صورت مومین آیات نمبر چپن شپک پندوستم آیات او سلورم دل صورت حامین سجدان آیات نمبر پین سرد پینز نمبر آیات نو سلوز دلاللہ رب العزت پا دے حکم کرے ذکر تعاوض چدے دا ضروری دے چھے انسان پناہ وارے درین مقابرہ مستعید پناہ طلبتو ان کی سوق دے پناہ بسوق طلبتے نو مستعید دا پی پکار دی نو مستعید چدے پناہ طلبتو ان یو مکلف هر مکلپ که آغا نبی دی یا غیر نبی دی نو آغا و پناہ واری جکم عبادت بی سوک عبادت کبون دی نو آغی و پناہ واری که نو آغا با هم پناہ واری ده آغی مثال لکسنگ موسیلی سلام پناہ وقتدار سورت بقرا ستا ستایات کی قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين دارن کا غیر نبی وی پیغمبر نی وی اوم نو پناہ او بغواړي د هغه مثال لکه بیبی مریم سورتي مریم آیات نمبر 18 کې ها او قالت انی اعوذ بالرحمن من کنت تقیا سلورم امام در مستعاذ چې پناه بچان او خپللیکي کم ذات نه پناه او خپللیکي نو هغه فقط الله رب ال عزت دی دستر الله رب ال عزت پناه او خپللیکي او دلیل دا غي کم چې قران شریف کا یا چنې دي یا احادیث د نبی له سلام کې کم نبی له سلام پناهګان او خپل دي نو هغه صرف د الله رب ال عزت نه هغه ذات پینزم مستعظ من ہو پناہ و سسن اختلے کی حقکارونا مستعظ من ہو کم سی زنی دی چه انسان بدحاغینا پناہ واری نوحاقا پا قرآن شریف و حدیث و ذرحبیت نبی علیہ السلام کی گرد سی زنی زکر دی یو پناہ چه نو دا تکبر دا خلقونا دا عقید سرکشینا د دین پناه اختل دا دین مثال صورت موامیم سلی رشتم و سی پارا آیات نمبر ستیس و بشتم نمبر آیات کی کلی چې فران دیر زیاد تکبری شروع که نو موسیٰ علیه صلاة سلام پناه وادی موسیٰ علیہ السلام پناکی سخبری ذکرکی آیات نمبر ستیس صورت مومن وقال موسیٰ انی عصدو بی و ربکم من کل متکبرین جببا من کل متکبر اللہ یومین و الحساب سوری مومن سلی رشتم سپارا آیات نمبر ستیس و بشتم آیات سلی رشتم وقال موسى ويل موسى عليه السلام اني عزتو بيرك دي يقننز پناه وارم پربقل سرا وربكما پربستاسو من كل متقب درين دهاري و تكبر والانا لا يؤمنو بيوم الحساب كي ما نروده پرز حساب بانده وده متقب ديرينو ده شر نو پناه واري ده حقي ده تكبر نو پناه واري ویم در خلق ضرر او تکلیف نا و پناه واره چه ربا ما در خلق و تکلیف و ضرر نمی بچکی. لکه سورت دو خان آیات نمبر بیس پینزشتم و پارا سور دو آیات نمبر بیس شرم نمبر آیات دلتن موسیٰ علیه صلاة و سلام وی و اینی از تو بی ربی و ربی ان ترجمون و ان یذکر تو بربی و ربکم اوه چنانځ پنا واړما پروخپلو پره ستاسو ان تر ژوند چې تاسو مال رجم کیدا چې تاسو مال رنسار کی د خلقو د مصیبت تکلیف نه د دین اپنا غواړي بل پنا بغواړي د اعتقاد د جهالت نه چې څوک دی جاهل نکې څوک دی غفو نکې پنا پههينه او پنا او دا سورتي بقره آیات نمبر 76 او وش په دم نمبر آیات اوله صفاره چې موسی عليه السلام په خندا کوي او اعوذ بالله ان نكون من الجاهلين وای موسی السلام پنا واړم الله سره دا چې مزه د جاهلو دا چې مزه د ناپوهه پناه با ده جهالت نواره هی روه اجماع که جهالت رانه ولی بل پناه ده من شر ما خلقه کم شرونه چه اللہ رب بلیزد پیدا کنی سوری فرقه ده اغین پناه وختل بل پناه من شر الوسوسی الخناز ده شیطان ده اغواسوسونه چه ده خلقو پزرونو کیه چه اصلاح پبارکی کسما قسم وسوسی چه ده دانه منی ده دانه منی شیطان چه و سسه چی دهاغینه و پناه واری دارنگ پناه ده اقوبت غیر مجرم نه ازنا چه اتن سزان چه او کاری یو جرمی نده کری او تهاغت سزا ورکی اکسنگا سوری نسیو یوسف اناسی یاد که قال قالمعاز الله انا خدا الا من وجدنا مطاعنا اندهو سوری یوسف ایادتن بر اناسی یو کم اتیعیمنن بر ایادت جرم کرده دهن نواغتن سزا د غیر مجرم ده وقوبت ده سزا نزان ساتل دهنی پناه اختل دارن پا حدیثو که گنسی دونر آغیلی دهی چی نبی علیہ السلام بده آغینا پناه اختلہ هدیه طول سیزون نه پناه وغخته یو حدیث شریف کې نبی علیه السلام اته سیزون نه پناه وغخته ده ته یې انسان پناه واړي حدیث کرازی نبی علیه السلام به دعا کوله اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل وآعوذ بك من غلبت الدين وقهر رجال اللهم نيني آعوذ بك من الحمي يالله زبنا غارما من الحمي ده غم جن كذلونا هم عربية اکثرها غم توليكي ايش داغي وجه معلوم نبي نبي عليه السلام ده همنا ده خفغان نبي پناه اختلا ذكاسي کرا ناكره ده انسان درخ خفوه سو وجه معلوم نيش ولی خفه ده او پزر ما دی خفگان رایشی و نبی علیه السلام دادینا پناه اوختی دا دویم والحزنی ای ربا ما دا, کی دا غم نمی بسکی دا خوزننا خوزن اگه غم کداغی وجه معلوم بی ای ربا دا ها غم نمی اوساطی چه دا کم وجه معلوم بی درین نبی علیه السلام واعوذ بکا من العجزی والکسلی ای ربا پناوارم پتا سرا من العجزی دا کمزوری کیدلونا ايره با کمزوري مين کي چې بس ته محتاج ايم ما بل نبي عليه السلام ولکذ د سوستي نه به پناه وغوښتليره ايره سوستي نه مي بچي بل نبي عليه السلام واعوذ بك من الجبن نبي عليه د بوزلي نه پناه وغوښتي در چې بوزلي راه کرهنملی چې د حق بیان نشم بولی. بل نبي عليه السلام د فوخل نه کنجوسي نه نبي عليه السلام پناه وغوښتي د دین باندې قرض نکوم کوم چې تاسو برا کارام بل نبی علیہ السلام من غلبۃ الدین د غلبې د قرضنا نبی علیہ السلام پناه غوښتدان چې قرضونه راوندیجه مې نشي چې بیا ګټه حق نشم بیانولي بل نبی علیہ السلام اتم وقهر الرجال اے راو د خلکو د حسین می اوسا دی چې هرڅوک را ته زما خبره و خبر وسوخسوم ودیا ته سې د نورو ايو حديث کې پناه غوښتي ده امبالي حديث کې دا راځي نبي عليه السلام به دا دعا اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك اې رب از پناه زوال د نعمت څخه ستاره باندې اوسل نعمتوک هغه نعمت, نعمت رانا واپس وانهقلي اې رب قرآن علم درته نصیب کبه رانه واپس وانهقلي بل دنیا دنیا نعمت درا باندې او کوه پسرا نوانخلي د زوال د نیمت د ختمېدل د نعمت نه نبی له سلام پناه غوښتیم بل نبی عليه السلام بل حديث کرا دي پناه د نبی له سلام وختلان او دا دعا وکولم الله اومنی ااول وکامن علم لاین فاو ارا باز پناه وانم پتا سرا د ذات همنا لاین فاو چې هغه په دنور نبی علیہ السلام فرمایل و من قلب لا تخشا اے را بعضه ده غذن پنا واړه ما چاږي و من عین اللتدمه اے را بعضه اثر کو نا پنا واړه ما چا کی جڑا نه وی ته ته جوړیږي نا نبی علیہ السلام حدیث کراځي نبی علیہ السلام مزا دعا وختنا اللهم انی اعوذ بک من فتنه النار وعذاب النار اي ربا ماهو ساتي دا ازماجد امتحان دا اورنا او دا عذاب دا اورنا دا رنگ بالحديث کے راضي نبی علیه السلام پناه وقتلا اللهم اني اعوذ بكا من شر الغناء والفقر اي ربا پتا سرا پناه وارما دا مالداري دا شرنا کل انسان مالدار رشی مالداري ورل شر وبرزي الله رزينا پناه وارم والفقری اے رب از غریبی دا شر نه هم پناه واړما کل انسان د پاره غریبی چي له شر شي دین ته نه شي بل نبی علی السلام فرمایلو اللهم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق اے رب پتا در پناه واړما د بد اخلاقونو چې بد اخلاقی په ما کې راشي بل ول اعمال اے رب د بد اعمالونو زه پناه واړما چې بد ملي راشي بل و من منکرات الاحوا ایره بعد غلطو خواہشاتونه ز پنا غواړم چې ما په ځکه غلط خواہشات راځي حاضر عاقیب وصلګر شمه بل حدیث کې یار راځي نبی عليه الصلاه و السلام بچی پناغ اختلا خدای و فرمای الله اومنی بکا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اے رب از پناہ واړم پتا سرامینه شقاقي ز زخوا لنا چې زما ز سقشي ديره د دين خبري کې پما با باندې ساسر نکینو ځین پنا واړم دويم ونپاقي د منافقت نه پنا واړم کریم وسوئل اخلاق او د بدو اخلاق نه پنا واړم داړن حدیث کرا دي نبی رسول الله دابه فرمیل اللهم إني أعوذ بكا من البراسي والجنوني والجزامي إيربازي پناه وارم پتاسرا من البراسي ده برگي مرضنا والجنوني إيربازي پناه وارم پتاسرا ده لیوان توبنا چه ده خلقو ده خنداشم ده نه پناه وارم والجزامي ده جزام ده بماري نه پناه وارم ما چه بدن رفعه ده رابان درازي کم زوري بل نبی علیه السلام وسي الاسقامي ای اللہ حریو بدی بیمارینا زو پناہ وارما بدی بیماری جوی حاغی نرا تا پناہ راکی بل حدیث که دار ازین نبی علی سلام با پناہ وقت لان اللہم اینی بکا من الہدمی ای ربا زو پناہ وارما دا حدم نا چی سسید را باند را پریوشی را پریوزی دیوال و چت و دا سیزن پریوزی اللہ دا دینا پناہ وارم دا سید غرز دلونا چی پاگی که منوکسانوشی بل ومن الغرق والحرق غرق وبوكي غرق دل وبوكي مرق دل يلاح دهنه پناه وارم دهنه بچه والحرق يلاح پناه وارم ده سوزه دل و ده ورنه كبوركي ونسوزم بال والحرم يلاح ده بوداوالي نه پناه وارم بال واعوذ بكا اي تخبتين ان يشيطانوين دل موتين اي ربا پناه وارما اي تخبه تنية الشيطانون اند الموت كما شيطان گرد ورد كي دو كوي كي دا مرق <تصفيق> پا وقت كي دا دينا پناه وارما اصنع جطول زندگي خونيك منوكم وخاتمم فا غلط شي شيطان مي گرد ورد نكي دينا غيربا پناه راكي دارنگ نبی علی السلام با پناه وقتلا اللهم اني اعوذ بكا نموت في سبيلك مدبرن یا الله زه پناه واړم په تا سره انا متفي سبيلک مجبرن دا چې حساب پلار کې مرشم خوشاګوون کې تیښت کوون کې یا الله دا زمون نشما چې جکه کوم په اخر کې تیښتوکم زه دې قدم مرګ نه ماته پناه راکيم دارنګ نبی عليه السلام په پناه وختلام الله اومئني اعوذ بك من القسوه والغفله والعيله والذله والمسكنه ايراباض پنا واړم پداسر مینه القصوتی ذ سقوال د زرنا چې زرم تخشین وال غفله یلا پنارا ترا کې د غفلت نا چې زرم غافل شي دریم وال عیلتی ايراباض پنا واړم ما د غریب یو د فقیرین عیلها غریب فقیري چې خلقو ته سړې سوال شروع کی خلقو ته محتاری شروع کی او د خلکو نه بیا سوال بل وال وزلتی وال مسکنتی در ذلت پنا پناه وارما دا جزی فقیری نا پناه وارما دارنگ حدیث کرازی اللہم اینی اعوذ بکا من الفسوق نبی علیہ السلام به فرمیل ای ربا پناه وارما ازتا دا نا فرمانیا نونا اصنا چه اصنا پناه فرمانی که زون خدم دارنگ ور یا ای اللہ پناه وارم در یاکارینا اصنا چه عمل خکوم لیکن پا ما چه ریاکاری را چه عمل زان لزا بل وا اعوذ بك من الهم والحزن والبكاء اره باد کوواریو ګونوارینا پناوارما ګونګه نشما کون نشما از نه اچونږه شما دې خبره بیانې شم وريدي دارنګ زه ګونګه شم چې حق وینا نشم کولې دینه پنا واړم دارنګ حدیث کراځي نبی عليه السلام پنا وختلام اللهم إني أعود بكام يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء إيها الله تبنز رضي وراضي نهم منها وراضي و аккуستي نهم منها وراضي ومن ساعة السوء و فيبged وقت نهم منها وراضي ومن صاحب السوء إيها الله تبنز نهم منها وراضي بل وجاري سوی الله د بدغا وندي نوم پناه واړم اته نه چې بد ملګری می حق نه می واړی بدغا وندي می ټو ژوندۍ ورتري اجدارام ژوندۍ ته نشم تیرولې دا چې گاوندینه پناه واړم زارنګ بل حدیث کراځینه بيار السلامه فرمایل اللهم انی اعوذ بك من عذاب القبر اېره باز پناه واړم پتا سزا د عذاب قبر و سوئل عمری اللہ دا بد عمر نتانا پناہ وارما اصنی چا عمر قرآن تراکی و بد عمر بی من بد عمر نی اللہ را تا پناہ راکی دارنگ حدیث کی راضی نبی علیہ السلام بھی فرمیل اللہ همینی آوز بکا من فتنة المحیا والممات ای رب آزد جوندو دا فتنو دمرو دا, دا فتنو نا پناہ وارما اصنی چا جوندی خلق آغم آفتنه کی واقعی کی دارنگ مر خلق چرا <سؤال> غیز <سؤال> <العزو> داس تازیم شروع کم جزی پی گننگارشما نوست ناچ دامرو دو وجه نا از فتنه کی مفتلا شما دین پناه وادم دریم نبی علیه السلام اللهم انی آقوز بکا من فتنه تید دجال یا اللهم از پناه وادم دا اغا فتنه تید دجال نا از ناکی را گریفتارنشم نبی علیه السلام اللهم انی آقوز بکا من ارزنی العمری الاذ پناه واړم پتا تر از کمزور او مرنا هغه ذلت ولار ذلوالي ولا عمر الله دې نه پناه غواړم دا رنګ روايت مسلم رضي الله تعالی عنہ کرا زين چې نبي عليه السلام مکه له کور څخه هر وخت رمضان مخه او نبي عليه السلام به دا دعا کوله اللهم اني اعوذ بك من ان ازل او ازل او عضله او ظله او غظله او عظلمما او ظلمما او اجلله او جه لاالياله ددين پنا واړما چې ذ بل چا لله گمم یاله ددين پنا واړما چې بلسو گمه کې او عله وظله یاله ددين پنا غواړما چې د سوک ذري لکمله دديننم زنا و ذ پنا واړما چې مانسوغ ذلیل نه کی زمسوغ ذلیل نه کمه بل نبی علی السلام فرمایل اللھوم اینی اعوذ بکا الا بنا ورم د دین او اجهل او یجهل علیه دا کی ذبلستانه جاہل جور یا زمانہ سو جاہل جور دارن او ادنما او غزلما یا لدینم پنا غواړه ما چې زه په او وی الله د دینم پناه واړم چې په ما باندې زونو مکرې شي په ما باندې سګزونو مکرې وی الله زه د دینه پناه واړم مدد او مستعاذ منو دي دی چې دین رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه غنيوږي زکه دا ټوله انسان دین کې نقصان پیدا کوي د انسان خاتمه په دې سره خرابيږي مدد مستعاذ منه چې دینه پناه غوښته وی ست زونه په قران شریف او صفه حديث رسول الله عليه السلام کې ذکر وو بلده بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم معنی د دې دادم شروع کوم قیم داد د دا الله جان مهربان او خاص د خون کې ذات دي و بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اولی و سو خبری ظاہرن زین که دا سوال رازی چه بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا مانده که پنم دا اللہ بانده چاہم نحروبان و خاص بفون که دی دا شروع مانده پک ایکم زین راغلا وجه دا آغی داده دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا باد چه دا دا غروفو جارو نده عربوی کی حروف جر هغه حروف تویلیکی د کلا پاول کرایشی نو هغه بیا رسو کلمې ته زیر ورکی کثر ورکی جر ورکی مضل بسم الله دا, دا دا د حروف جر نه دی قاعده ز پدی کی دا دا چې په ابتدا یا په آخر کی معذور څه پراتی وی پدی کی بیا د کوفید علماء او د برید علماء به اختلافو بعضوی بسم الله الرحمن الرحیم یعنی ابد او اشراو به بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم ابتدا کوم په امداد د نوم د الله چې عامه روبانینی خاص بخون کې ذات دی او بعضوی دا بسم الله الرحمن الرحیم اشراو دی په نوم د الله چې عام مهرباني خاص په کوم کې شروع کو زه او بعض ولا محفوظ اول کې رواسي بعض او اخر کې رواسي بل بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې دا درې الفاظ ولې دي بسم الله الرحمن الرحیم کې نړۍ دي علما غنوجات ذکر کوي یو وجه داکر کوي چې د الله د الله را پرزت ذاتی نوم دی او الرحمن دا صفت دی دا دنیا سره متعلق دی او بل الرم دی دا صف دا د آخرت سره مطالق دی د و نه ذا دنیاویوي صفت دی په کرا وړ بعضوي دا درې الفاظ که چې دا رد دی په مشرق او باندې مشرقنو به چې کولو واغی بسم الله المنات العزاں شروع کوم پیمداد د لات او د منات او د عزا باندې دا دري الفاظ بسم الله الرحمن الرحیم چې شروع کوم پیمداد پنوم د الله باندې چې هغه مهربانی او خاص بخون کې ذات دی بل بسم الله الرحمن الرحیم دا امر به تسمیه جل رب عزت حکم کړه دې په بسم الله باندې ودری ذلی قران شریف کې په بسم الله باندې حکم شیوي دي یو ذل سوره الات کی آیات نمبر 1 اول آیات کې ذکر ونه کېدل اولنۍ و هي او پای کې الله رب عزت ورته فرمیل اقرا باسم ربک الذی خلق ورلا پم دا د نن غره وستا حاذا چې پراکرین مخلوق لرا دیم د سورته مزمل اتميات کی او درین د سورته دهر 25 نمبر پنځکتم نمبر آیات کی به طریقې د تعوذ نو یو طریقه چ پورا بسم الله الرحمن الرحیم ویل دا طریقه سورت عمل نوراتم سیفارا آیاتم برتی 20 شم نمبر آیات کې کلیجه سليمان علیه السلام بالقصخه لهګه 5 هاری کې وته بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی وو بالقصخه قال كزانو تا د مشوریک تا ته وی اني القي ايلي کتابن كريم من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم دغه تو سليمان عليه السلام چې ورته کوم خط وی غلي نو پوره بسم الله الرحمن الرحيم چې نهملایت نمبر 30 کې د صرف بسم الله وهي مدعا سورة حود آیات نمبر اکتاریس یوصل ویختم نمبر آیات کی بسم اللہ مجریحا ومرصاہا صرف بسم اللہ راغ لے دیں درہم و طریقہ حدیث کی ذکر دا حدیث کی اللہم بی اسمکا و احیا اللہم بی اے اللہ پہ امداد دنوستا اموتو زمرم و احیاء و جوندے انسانو د گی دادواوی او بلیو حدیث گی دادوار آغیلی بے اسم کا رب وزعتو جنبی بے اسم کا رب و و جنبی سا دنو پہ امداد باندے اے رب آما بلې طریقا بسم الله الذي لا يذرو مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم دا طریقه حدیث کراغلی دا نبی عليه السلام دعا کوي چې انسان خار او مازيګر درې زلیدا دعا وی نو ته و هیڅ قسم تکلیف مصیبت ورتنې رسېږي بسم الله الذي لا يذرو مع اسمه شیئون فیل ارضی ولا فی السما تیمذا دلا ہر ذات لا یذرو تکلیف نشی رسول مع اسمی د دین سرا شیئون سس فی الارض ولا فی السما نپزم دگونه پس مانکی و هو السمیع العلیم ود اللہ رب رضت اوریدون کی او په ذات دی بل بسم اللہ کی دا بسم اللہ من و یوسرا پارا و جہاد دا ویرا دے بسم اللہ نیو دا پارا دے نزول دا برکاتو بسم اللہ و الیکی چ برکتون دے اللہ رب عزت پدی دلیل دا عذیت دے انسان انسان خپل زان بندہ عاجز دره دره درون کتاب ده نداب استعانت استعانت استعانت پر امداد بکیه گی قرآن شریف دره درون کتاب ده ان سنلقی علیه گا قولن سطحیلا سور مزمیل پینزم آیات که اللہ فرمی یو درنه وینا پونک پتابان دی غور سرو او ده هاگی واجی بخفر ده کنشاللہ ذکر کی ذکر شیده ولی درون کتاب ده ودی وજના چې درو کتاب صادم دا د بغینه ایرو مونږ نشو ویلئ زلورم د پاره د دفي د شر دا نحسد دا حریف سید. دا بسم اللہ کل او د نه حسد هر یو ستې چې بسم الله کلو ویلی شي نو د اکار سرته ورستی او چې کوم کار کې بسم الله اون ویلی شي نو کار بیا سرته نه ورستی رجیس کا راضی نبی علیہ السلام فرمیدیو کل امر دیبال لم یبدع ببسم اللہ فو اقطع بل رجیس کا راضی و اج زمر لفظ راغلے کل امر دیبال ہر حق کار دیبال گن معنی محدثین کی یو معنی دیبال معنی دی, دی ارادتین دی ارادے والا کار لم يبدا ببسمل الله اجراءي ابتدا او شروع وبسمل الله تروني شي کو عطا واجم هاغل اندي ګوچي دي بده و جنا کمکار جي پاول کي بسم الله اونويلي شي ها خير او سر ته نه رسي يو حديث زهر راغلي يو حديث الحمد لله مبارك راغلي كل امر ذي بار لم يبدا فو افتوان هر ها غکار چا غا پا الحمدللہ شروع ہو نیشی نو آغا لندی بونچے وی ددوان و احادیث و پمیز کے ظاہران تعارض دے چھو اُس شروع پا بسم اللہ بکولی شی یا پا الحمدللہ بشروع کولی شی نو آم محدیسین لگا شوی دی جدی جوابو نکی چھو دا شروع دا پسو قسم دا یو ابتدائی اضافی دا یو ابتدای حقيقي دا یو شروع چي حقيقي شروع چي ها کو الحمد الله سره کیږي او اضافي شروع ها رب بسم الله سره کیږي دا تقسیمونه دی خو لیکن د دې جواب هغه تم چې جماع صالح محترم شيخ القران ولحدیث مولانا محمد طیب طاهری دامت برکات او مولا علیا اپ بینترین جواب الو تعارض دا پدی وخت کې راځي کله چې حدیث زيو راوي نارאיشي دلته دا حدیث چې راغلي دا ځوان حدیثونه روایت د بوخری ردی سر راغلي دي کل امر بيبال لم يبدا دي بسم الله او کل امر بيبال لم يبدا به الحمد لله دا ځوان روایت د بوخری رضی الله تعالیه سره راغلي دي وکم و د سینچ لاجا وقید الحمد لله ولا حدیث ضعیف سین زوی په دې څاغ وخت کې ویل چرایان دې بدلی راویان دی بدل یو د نسنګا ضرورت ادین پدې کوي د وین د دلیل قوی کېدل د لپاره څه دلیل نشته دی یا بسم الله وعلى دلیل حدیث ګني قوی دی د سند او د الحمدلله وعلى دلیل چې حدیث لري هغه سندن کمزور ځونه یو راوین راغلی دی دا جواب هم سین دی هاو یا جواب دا دی چې د ابتدای تقریری لیک تقري دنا ابتدا ده دو د لیکلو ابتدا د ابتدا تتحري ابتد تقري چې د الحمد الله وال حث هاغلله ابتدا تقريري سره کل چې تقير کې کی خبره ک نو الحمد الله سره ب شروعکې اووا خوذو ک دغوي ن بیا د سلام خبي چقد ان الحمد الله راغلی را د الحمد الله را خطب هغه په الحمد الله طرق نو هغه تقریپ په موقع باندې الحمدلله ولا حدیث دی او د تحریر په موقع باندې چیرې بسم الله الرحمن الرحیم ولا حدیث دی دیوې وینا اتر کتابونه چوکات لې شي نو کتاب شروع په بسم الله الرحمن الرحیم تر کېږي ورپسې بیا خود به نور سېون لیکل کېږي دیوې یا ځوان او احادیث و کی حصہ اروز نښته دي او یو حدیث لگی د تقریر موقې سره او دویم لګي د تحریر موقې سره والحمد بسم الله دیو جن ویلیکي چا کا سر تورسی تینزم بسم الله دی ویلیکي مودا پر تحقیر د شیطان چې شیطان رسوای شي ذلیل شي شي او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلو اذا قلت بسم الله ذل الشيطان حتى يصير مثل الذباب کل چې بسم الله وی و زله شیطان دا شیطان ذلیل شي رسوا شي حتا یسیره مست زباب درویج لکمچ پرنگ او گرسیم دوم رخوار او ذلیل شي ودیده پار بسم الله علی کیگی دا شیطان کدی تر رسوا او ذلیل شي بل پدی بسم الله الرحمن الرحیم کی دا با کوم ابادہ با عربی جب مختلف معنود پار راضی ودلت ابا کما با دا ذکر ابی کیو با چې دې نه پاړه بازویت راضی لکفم صحو بروسکم سوره مائده کې تراضی بروسکم مانا دا چې مڅو کې په بازه سرون باندې نو بله بازوی دال سوره په مانا دا, دا و بیتنطارن و بیتنطارن و بیتنطارن مانا علا باندې لکمن تامن او بتنطار کلا با ده قسم ده پارازی بالله <سلم> هیلا سو قسم پا لحظه و خام خارجنی سو دویم با کلا ده سبیبیت رازی لکا فسبب دنیول سازو سخیل را پا خدایتو پولوی دلت دا با کم کسم بادانو دا بالی استعانت دا دا پارد امداد دا بک دې د دنسه د فار استعانت دا د فار د امداد ده بسم الله یعنی په امداد فنم د الله باندې نو بال للاستعانت او دا ردنا علی المشرکین رد په مشرکان باندې هم پدې کی یاغي بکای کی روكون بسم الله तिल مناتل عزابه ویلو او قران شریف دا تعلیم ورکو تازه جو کال شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم سر تاسو اوبې شروع کوي وز سورت الفاتحہ دا سورت فا اعتبار دا قرآن شریف ترتیب دا قرآن شریف چسنگده یا ترتیب مصحفی قرآن شریف دو ترتیبونه دی یو تبله کی ترتیب مصحفی زم تبله کی ترتیب نزولی یو مصحف کی قرآن شریف څنګه <سنگا> موږ مخه ته پرو دی یو د alternatif ترتیبي قرآني ترتیبي مصحفي ورته ویل کی ترتیب عثماني ویل دی عثمان رضی الله تعالی په ترتیب ور کړی دی دیندې ترتیب نزولی د نزول په اعتبار سره نو یو د نزول په اعتبار او نزول په اعتبار کدی اول سورته سورته علاق ده بیا ور پسی قالم بیا مزمل بیا مدثر بیا دارن سورته فاتحا بیا پس لحبدی ترتیب سره دی یا د قرآن شریف ترتیب دی د قرآن شریف ترتیب که در اولینه صورت ده او پا اعتبار د نزول سرا در پینزم نمبر صورت ده او مکی صورت ده ناظر شوی در روز د در صورت مدسر نه او مکی د صورت لحب نه مکی او مدنی صورتونو که فرق مکی صورت سے توئی مدنی صورت سے توئی پرے جو فرق څنګه معلومی گی. دی نو مکی صورتونه چې دے اصل کې هغه صورتي صورتونه دې جمهور علما او پونځ باندې کوم صورتونه د لطفت مکی نه مخ کې او مدنی هغه صورتونه دی چې هغه لطفت مکیه نه روزو نظر شي اگر ته عمر مکی نازل شوی دی یا بزی کی یا بزی کی کوچکم مکی نازل شوی دی نه حدیث مکی سوراتونه کومروسونه نازل شوی دی حقیقت مدنی سوراتونه نماوی مکی سوراتونه چې دی پہاغه کې لفظ کلا دا ذکر دی او مدنی سوراتونو کې لفظ کلا نه دی ذکر بعضی مدنی سورتونه چه دی مکی سورتونه پا حاقی ده قرآن شریف سجده اشتده سجده دا تلاوته دارتوال پتوله مکی سورتونه چه دی او مدنی سورتونه کی سجده نشتده صرف اختلافا چه دی سورت حاج هاگ سجده ده حاقی اختلاف دی دویم در این مکی سورتونه چه دی پا حاقی که دادم علیہ السلام او د شیطان دا واکې دا پکې ذکر او مدني سوراتونو کې نشته صرف په سوره بقره کې شته او هغه سره دا ده مدني دی بیا پکې دا واکې ذکر ده ترورم مکی سوراتونو کې د جهاد ذکر او په مدني سوراتونو کې د جهاد ذکر بوي دینزم مکی سورته نو کې د منافقانو ذکر نشته دی صرف سورته انکبوت دي چې صرف دې هغه مکی سورته دی چې په بیان د منافقانو ذکر پکشته. او مدنی سورته نو کې ذکر د منافقانو بوي. د انکبوت کې چې کوم مکی سورته په کې د منافقانو ذکر دی هغه آیاتونه بدنی دي. بعض مکی صورتونو کې مدنياتونی بعض مدنياتونی کې مکی یاتونې وي وایي د حقیقت د مکی او مدني چورته ویلې کې دا وجد اکثر نه ورته ویلېږي زیاته ایصا چې مکی دای هجرت نه نظرشي وي نو حقیقت مکی وي زیاده ایته چې رسوې هجرت نه نا نظرشي وي حقیقت مدني وي بل مکی صورتونو کې اکثر چې خطاب کیږي ان ها او یا ایها الناس سره وي اومدنی سوراتونو کې اکثر خطاب طریقه وا یا ایها الذین آمنو بی خدای نه ده چې خامخام مکی سوراتونو کې یا یو الناس و یا ایها الذین آمنو دي نه بی یمدنی سوراتونو کې یا, یا ایها الذین آمنو وی الناس دي نه بی دی خطاب کوم بی لق بقره نو دنی سورې دی یا ایها الناس وو دی پکې ذکر دی اکثر موږ غسی وی بل عام تور باندې مکی سوراتونو کې هغه به واړو واړو او مدنی سوراتونو کې هغه به اوکتو اوټوي بل مکی سوراتونو کې زیاتره د عقیدی مضاریو ذکر وي توحید رسالت ایمان به آخرت او کتاب دا وزی ذکر وي صبر او تسلی دا خبرې بوي او مدنی سوراتونو کې امور انتظامیه احکام به او امور انتظاميه ملکه په کومه کارونو سيکي هغه به ذکر وي بل مکی سوراتونو کې مقابله له مشرکین سره بي زياد تر کې مكي سوراتونو او کتنيشي و بحثو باندې سي مقابله هغه له مشرکین سره بي او مدني اياتونو کې زياد تر مقابلات اهلكتاب او مناققاتو سره بي بل سورت الفاتحه بدی کی دگن فرقورت دی گن ترتی ها کو صورت کرت کیگی لکہ څنګه سمک کی الحمدللہ په الحمدللہ سره مشرکین او د الله رب العالمین اغ نور سوکم الله سر شریکیں او فلسفہ د الله رب رضت همته تاریخ نکي په پاغي رد دي ديم رب العالمین فدې کې رد دي په معطل او باندې معطل دایو فرقا چې دی وی الله رب رضت به کار نکي د الله رب رضت چټي د بسوزګار دي حقی جواب رب العالمین اللہ رب رضیت مخلوقات تربیت که دارن ردې پو مجوسو او صحابینو بانده هم مجوس حقی در نور عبادت و بندگی که او آغی و زمون تربیت نور که فسنه هر سپده وجبانده درگونه گی صحابینی او قول و مطابق اللہ رب نه نمانی دارن رد پو داہریو بانده هم چاغی وی دا هر سو زمانه که زمانه سو رغتی دل دل پیدا کی دل وی جواب رب العالمین نا زدی تربیت که انکه اشتی چاغ رب دی درم الرحمن الرحیم که رد پا خلق و چاغی برکت دهندہ اللہ رب عزت نبغیر بلسو کمنی که بلسو برکت اچولی شی جواب چې برکت اچه انکه صرف اللہ رب العزت دی مالکیوم الدین کی رد منکری او قیامت هاغه لا جری قیامت نومنی و باغی رد دی یا کنا بده کی رد جبریه باندې جبریه دای وډل تیر شیوا انسان بالکل مجبور دی انسان د خپل اختیار زني شي کولی د جواب نه الله رب ال انسان ته سره سي اختيار ورکړي اي يا کنه بده او پره بندي اره په عبادت کوو و اي يا کنه ساين کې رد او معتزله وباندي تقدريا حقي دعوي چې انسان هغه بالکل اختیارمندی چسکی دیکھ کولیشی دهاغی جواب رو ایجا کرنا ساینو ای بل انسان هر دنیشی کول اللہ نیم داد غواری اللہ تا مفتاج دی بل پا ایدی نصرات المستقیم کی رد پا مرجیو باندی مرجیو دایا و فرقت رشوی جاغوی نجاز دفار سرک ایمان هم کافی دی بس عمل مکوه همونوز کوه هم آجن صرف دی ایمان روڑه بس ایمان بخلات شون نرد پا مرجیو بانده چو بره دینا صراط المستقیم اللہ نسوال کوئی دنی غلاری صراط المستقیم که بیارد پا مبتدعینو بانده صراط المستقیم یو طریقه دی نبی علیہ السلام وان نرد پا مبتدعینو بیدتگیانو بانده چه حقید نبی علیہ السلام طریقه پری خلیده او د ځان طریقو کې راګی شو دي ان عام تعالیین کې رد پروافیزو پر او شیغانو باندې روافیزو شیغان هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نور میګان خلک دنه مني دردې پوری چې یسو صاحب کرام رضی الله و صلی الله علیه و آله نعوذ بالله من ذلک نوټول مرتدچي وي دا نور کس كس ما کسیم د دی صحابه کرام رضی الله وطم پر بارک آغی خوز دی جواب و شو ہور انعامت علیہیم چوکر نیکان خلق تم تیر شویدی صحابه کرام رضی اللہ وطم پر بارک آغی خوز دی رب رضیت احسان کرد و دا غید اللہ رسول دعا کو لیشیم غیری المغضوبی علیہیم کی رد پا یهود و پا دا حق باندې چې لوم ورتراو سره د دې بیم حق پټو چاته حق بیان نکم اولس والین کې لسم ادلا نسارا پاغي باندې رات چې علم گمراه شل و انسان په لوم ونخلاستي ترسو چې عمل نیوي په سره په عمل ونخلاستي ترسو چې ورسره علم نیوي ندي سورې پاتیا په یو سورته په دې لړه سډل باندې رات کېدل بل با دی صورت که دعوه دی صورت ده و ایا کن مقصدی مین مثلا مرکزی خبره لبی لباب و خلاصه و نشور دی صورت چی ده ایا کن عبدو و ایا کن سایین ده ایلا عبادت که مونگا او خاصا نمداد گوار مونگا تقسیم دی صورت صورت کې طریقه دا سوال کوي جل الله رب العزت نا پسند طریقه باندې غوښته کې په طریقه سوال چې مخې ولله رب العزت صفات بیان کې تاریخ به وکي د وین ځن په ورته عجز کې او درين بیا ود الله رب العزت نو سوالو کې उचित سيزه ته وواړي اصورت کی طریقه ده سوال خی بلپ سورت کی بیان ده مقاصده و اربعه و سلور ها غ اجت مقاصده اصباد توحید اصباد رسالت صداقت ده کتاب او ایمان بالآخرت اصباد توحید په پینځو واسماو صفاتو د الله رب العزت باندې د رب العزت پینځو مونې ذکر دي په دې توګه ثابتې خدا ظاهرين پینځو مونې ذکر دي یوم الله رب العزت چې دی لله کریم رب کریم الرحمن ذلورم الرحيم تنزم مالک دا تینزو نمونہ ظاہر ذکر دی نور پا کی پٹ پٹ نمونہ دا رب رضیت پراتی دی یو دا اللہ رب رضیت پٹ نم پر دے المحمود پرات دے المحمود الحمدللہ کے دانم پرات دے زکاں ہم تعریف دا اللہ رب رضیت کی نو کم ذات کی ہم دونے تعریفوں نے کی گی آگر محمود ویلے کی گی بلدہ اللہ رب رضیت دنگ دے مربی تربیت کی کے رب بِنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَزَمِ پدې کې پروت پو دی معبود چې لا کوم ذات عبادت کوي ای یا کنابودو کې ځان پروت دی بِنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَزَمِ پدې کې پروت دی مُسْعَان امداتون و ای یا کنا ساين کې ځان پروت دی بِنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَزَمِ پدې کې پروت دی الْهَادِي لار خودون کې هدايت ته اون کې اه المستقیم بل الله رب رحمتن پرودین منعم نعمتنا احسان کو ان کی خیغنی کو ان صراط کی صراط الذین انعمت علیہم کذان پرودین بل الله رب رحمتن پرودین موذیب غضبت کو ان کی غیر الموزوب علیہم کذان بل الله رب رحمتن پرودین مذل گمراہتوں کے غیر ولغوالیم کذان پرودین سن من اللہ رب رحمت کو صورت کے ظاہر و صفت کے پڑھ پر فاتو فلصو جو تدبر سره پکېدانونه معلومېدل نو دا اثبات توحید په دی اسماء و پنونو د الله ربولو د ترکيده په صفات سره دیم اثبات د رسالت د نبی اسلام په دی صورت کې کیږي او اثبات د رسالت د پار لس نقطې ذکر کیږي د نبی اسلام رسالت په دی صورت کې په لس نقطو سره ثابتې یو الحمدلله اې ربا مونږ ته حمو تهريقه نو معلوم تاسو ته پیغمبر رولې غلو نو هغه مونږ ته د طریقو خو ده له دا له حمو تهريقه چې مونږ ته پیغمبر خو ده له معلومي الله رب الدوله پیغمبر را لې غلې دوی رب العالمین رب العالمین کې دوی مې نقطه ده چې تربيت په دوه قسم دی یو ظاهري بدن دی دوی روحان درو تربیت دی ظاهريت بدن تربیت د روح تربیت د پار الله آسماني کتابونو او انبياله را ديګلی نور رب العالمین کی د نبی له در رسالت مقصد ار رحمان رحیم کی دریم نو قاعده نبی له سلام رسالت ای الله تا خاص رحم عام رحم کړي پیغمبر درآليګلی ذکر رحمت للعالمین نبی له سلام دی سورۃ انبیا 107 سو یاد کراځي و ما ارسلنا ک الا رحمت للعالمین نیبی علیه السلام اللہ رب العزت رحمت را لے گلیو صلو رم مالکی امید اے ربا افتیامت را دنکے دیں ندا فرمان دی چوا ما کننا معاظبین حتی نبت رسولا سورت بنی اسرائیل پندل اسم آیات کی ذکر دی اللہ فرمائی منگ هاگا چاہتا عذاب نورتو ترسو چورتا منگا پیغمبر نی لے گلی. دا قیامت کرا دی تو موسو را حساب کتاب کے معلومی گی پیغمبر را لے دی بل ایعا کناعبدو دا عبادت پر رقیچ دا په عقل نه معلومی گی دا عبادت پر پیغمبر په خودنبان معلومی گی وی رب اطامن که پیغمبر را لے دی بل و ایعا کناسائین د سې بیانه پیغمبر نو په پت نه لګي مونږ باندې غټو قبرونو ستنه مې امدادونه غوښتل او پیغمبر راغي مونږ ته او غوښتل چې امداد طرف یو د الله نو وړی بل په صورت کې دې دینه صراط المستقیم و صراط یو لار د پیغمبر هغه طریقہ و صراط المستقیم د پیغمبر طریقه ده بدی وڃا تا پیغمبرن را لې ګل دی بل غیر المغضوب عليهم مغضوب ها اوس دې چې د پیغمبر د لارې نه خلاف کړې یا مونږ ته معلوم نو نو مونږ ته تعالی هغه بیان وکړ ولوا ظالم مونږ ته نو معلوم پیغمبر راغې هغه را توخذل نو داللس نقطه په رسالت د نبی عليه السلام په دې صورت کې ذکر کېږي بلکو کو صورت ایمان بل اخرت مالکیوم الدین سره ایمان بالاخرت اخرت ذکر کیږي دارنگ دریم صداقت الكتاب صراط مستقیم سره يوم الصراط مستقیم قران شریف دی په بدی سره صداقت الكتاب ذکر کیږي دا څنګه جوړو سه خلاصو د سوره الفاتحین ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد پنون د الله باندې الرحمني دامه مهرباني کړی یا رحیم او خصوصي مهربانيانې کړی الرحمن رحیم کې به ان شاء الله تاسو بیا فرق ذکر شئ چې الرحمن او رحیم فرق دی الحمدلله رب العالمین الحمدلله ټول د خودیتوب صفاتونه خاص اللہ رب العزت لردی چرفت مخلوقات دیں الحمدللہ رب العالمین تولد خود ایتوب سبتنا خاص اللہ رب العزت لردی چرفت مخلوقات دیں الحمدللہ فدی کی باغ علماء مانکی دول سپهونه 12 تاریخونه د خویتوب چې کم مناسب دي سوقي په هر زمانه کې کېده هر حامد نه سوقم چې صاحب مت کې زمانه کې کې نو خاص ساله دا معنا د دین معلوماتي قرآن شریف خپل له کډیر فصاحت پروت دی الحمدلله چې به د قواعد په لحاظ سره دا جمله اسميه او جملہ اسمیہ دلالت کوي په دوام په همیشوارې باندې او الحمدللہ په هر ځمانه کې احساس او تعریف په خاص حاله ردي بل د هر حمد هر څوک تعریف کې نوغه الله خاص حاله ردي هر حمد نه وجه داده دلته عموم دي دلته دی عامل چې دی هغه حذف شوی دی څوک تعریف دی دا وجه د ډیرو عموم نه چې څوکوم تعریف دی د الله رب عزت خاص الله لری دی بل الحمدلله د خویتوب صفاتونه خاص الله رب عزت لري دی دا معنی موږ کوکان عام کتابونو تفسیرونو دا معنی کړي چې ټول صفاتونه خاص الله رب عزت لري دی خو شیخ القرآن رحم الله فرمایي به تر معنی دادا دا دی چې الحمدلله د خویتوب صفاتونه د اولوییت صفاتونه څومره چې د الله ربول عزت د اولوییت سره مناسب صفاتونه دي ها خاص الله ربول عزت لري دي کوم علما چې الحمدلله معنا عقیداتي ټول صفاتونه ها خاص الله ربول عزت لري دي نو وجه دا, دا چې هغه وی د عارفان د استغراقی دي استغراقی دا مطلب ټول صفاتونه عارفان د څومره جمی صفات چي دي دا خاص الله رب العزت لرضي او شیخ القران رحمه الله فرمی دلته الالف لام جي به اهل خارجي واغ اصلي يغدي ربه تردا ادي خارجينه مراد هغه صفاتونه هغه تعريفونه کم چي د الله رب العزت مناسب دي نه هغه خاص الله لرضي د شيخ القران رحمه الله فرمی زکه صفات دا په درې قسمه باندې دي یو صفات هغه دي چې هغه خاص دي د الله رب العزت پوری وین صفات خاص دی بندگانو پوری او دریم صفات عام مشترک دی په مې ز بندگان او د الله رب العزت کی خدای اشتراک دا اشتراک کی لفظی دی هغه صفات خاص دی د الله رب العزت پوری لکالم الغیب شه نور سی بتونه شل چې په غیب او په پټو پوی دن کې صرف الله رب العزت دی بل څوک نه درم هاگ صفات چه خاص دی ده بندگانو پوری اکسنگا خورل کل خاولاد دا چه ده دی, دی, دی انسان سو صفت که پا دی صفت که خو دا دا اللہ رب و عزت ده پارس نشوی لی درم صفات چه آگ خاص دی ده بندگانو دا اللہ رب و عزت پا منس که خدا اشتراک اشتراکی لبسی دی لفظ که صرف شریک دی اغتنګا سمي هم بسير دا د الله ربن صفاتوم دي او انسان په باره کې الله رب ال عزت سمي څړيدار کې فجالنا سمی سمي هم بسير را درې مياک دي دا انسان موږ ورېدون کې لېتون کې ګرځولې دي او ذات صفات د بنده هم دي او د الله رب ال عزت هم دي دا د الله رب ال عزت صفات رؤوف الرحیم دي هم د خپل صفات د نبی له سلام سره توبې څونې سي یاد کړیږي السلام عليكم بالمؤمنين رحوف الرحيم دی وجنا دلا رب ال عزت صفات کسميون بسوی دی رحوف الرحیم دی هغه جدای ست سره دی اور ادل دل الله چې دی لام وتنہی لا محدود دی او د انسان دیل اور دل چې دا محدود دی والحمد لله هغه صفاتونه چې د اولوہیت صفاتونه کوم الله سره مناسب صفاتونه دی خاص الله رب ال عزت بل حمد ستوه لكي حمد علماوي حمد هو الثناء باللسان على جميل الاختياري نعمة كان أو غيرها حمد هو الثناء باللسان ده تاری تول دی فج باباندی علا جمیل الاختیاری نعمتن کان او غیرها الله جل رب العزت پکم انسان مان دی نعمت پیڑی ہوئی ہے نی ویکڑی ہدی دل اللہ رب العزت تعریف کی نودی تے وی حمد حمد کی دے صرف فج باباند کی جدیویں دے شکر شکر داپ مقابلا دی نعمت کی ہوئی او شکر دا عام ده پا با جبه بانده هم بی در هم بی او پا با جواره بانده هم بی بیا حمد زیون دا حمد کم ده زیون دا حمد قرآن شریف که حمد پا مختلف زیون په پا مختلف تریکوس راغل ده یو چی ده حمد بعد الذلائل اذا دلع ذکر شي دهغی نو صبح حمد ذکر شي د مثال لپاره سوره تجسیا 빈ځشته مو آیات نمبر 30 شپق درسم نمبر آیات سوره تجسیا 빈ځشته میتی پر اخیره مکه دلایل ذکر شي یا الحمد رب السماوات والارض رب العالمين فللله الحمد رب السماوات ورب الارض بسخاء الله رب العزت لا رحم دنا تارقون دي داغ مناسب رب السماوات والارض چراب داس مانو دزمه رب العالمین جرب دا مخلوقات دین و دلیل و سرچدی حمد ذکر کیلی دارن سورت صحفات درشتم و سپارا آیات نمبر ایک سو اناسی یو, یو نمبر آیات سورت صحفات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين 182 نمبر ایت قران المصمون خاص الله حمدنا مناسب تارقنا خاص الله رب العزه لردي رب العالمين جرب دا مخلوقات دیں نو الحمد لله رب العالمين دارن سورة لغمان یمشتم سیپارا آیات نمبر چه بیس نمبر آیات سورة لغمان یمشتم سیپارا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ كَثِيرًا بُوْسُكَ دِينا دی جَذَكَ رِذِي أَسْمَاءُ الْمَكَان لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خَمْ خَبُوكَ لَهُ رَبُّكَ قل الحمد لله ویاد اللہ مناسب صفتنا خاص اللہ رب العزت وردی بلکہ اکترهم لا یعلمون بلکہ زیاد دینا نکوهیگی دار نور قرآن شریف کی گنز حمد رازین سورت انقبوت تری ست نمبریات کیوم دارن سورت ریوم اٹا رایات کی دلیلو سرسر چدی حمد بیانیگی دویم حمد فض دا حلاکت دا ظالمنا ويوم موقع حمد كليش الله رب العزة الظالم حلاك وده آغه ده حلاكت نرسو جده حمد ويا ده نسال لك سورة النعام آيات نمبر پينتالیس فينزه سالوه اختم آيات سورة النعام فقوت يعد عبر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فريقلش المونجل ده قوم ده عكسانو جزالمانو سورت الانام ایت نمبر 45 50 تلوي ختم ایت حمد فذ هلاکت ظالمنا ذکر الله ظالم دین دشمن هلاک محمد حمد ویا دارنگ سوره مومنون 28 نمبر ایت کوم راضی یفقل الحمد لله الذین نجانا من القوم الظالمین نو علی السلام تعالی حکم کی چې ته حمد ویا دریم حمد بعد الوصول ال کاي جنان جنت طلال نو هاغتم کې حمد پکاسو غا سورتي يونس یو لسمه سی پارا آیات نمبر 13 لسم نمبر آیات کله جنتیان جنت طلال شي نو هغي 발ت حمد وی داوا ان قي ها سبحانك اللهم وتحیاتهم فی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اخری بلنه اخری دعا اخری आवाज دې پدې کې ذا ان الحمد لله رب العالمين دا کی حمدنا طارقنا خاص الله رب العزت لری دی رب العالمين چې رب دع مخلوقات دې بعد وصول الى کل چی جنت تلاڑی نو ها غٹیم کی محمدو نویا دارنگ احادیثو کی سو موقید حمد راغلی دي چی انسان ها غٹیم کی حمد ہوئی یو موقع احادیثو کی حدیث ندام آدمی گی کل چی انسان نو جامعی واچی نو بیاد احادی نروسو دی الحمدللہ ہوئی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام دعا خواهی چی کل نو جامع چی ورا دعا وای الحمدلله الذی کثانی ما اواری به وتجمل به فی حیاتی الحمدلله الذی دلل حمدنا تارفنا حغاز در دی کثانی ما اواری به چرای کما تا چپټ کما ز ہاس عورت وتجمل به فی حیاتی او خیر حاصل کوم په دې باندې په جون کې نوې زمیره تعالی رب ال عزت دای کې نوته په دې باندې الحمدلله ويا دا انسان قضې حاجت وکي او د اسمانه فارغ شي راډیز کې راځي دا دوانه بیر اسلام خي الحمدلله الذی اذهب عني الاذى واعفانی باز ود کې اوفران کوم ور سرهشتي <متنى> أذهب انسان الحمد لله ربنا حغذات لذي اذهب عني الاذى تلري كه زمانه تكليف وعفان يومه تخلص دارن کلی چی انسان خوراک کی تذکرہ خوراک نم الحمد لله راغلی گچنګ چی حدیث کے دوار ازی ز رستو الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين الحمد لله الذي اطعمنا الله حمدنا تارفنا غزاد لری چې موږ خوراک راک او سقانا موږ څښاک راک او جعلنا من المسلمين او ګرځول موږ لارده مسلمانانو صلورم موقع کوي جو انسان فرنجي وکي په هر وخت کې هریس کراځي کم انسان چې پرنجي کی هغه ودا وی الحمدلله ورته کمتن دل <سؤال> الحمدلله وريده د پرنجي وريده د دې ورته يرحمه ک الله الله دې پتا راهم دا پرنجي والا بیا جواب ورکی یاذیکوم الله ويسره وبالکوم الله دې تاسو ته دې کی تاسو حالت دې الله دروست کی الحمدلله ذ پرنجے پر وقت کے ولی ولی کی گئی و علماء گن وجوہات ذکر کیں بعض علماء وجہات ذکر کیں کہ انسان پرنجے کی انسان دا شکر جے دا تےون رہون شروع اثرن اجرائی شکل رو سستے ہی شو دیر پر الحمدللہ ہوئی ذ کلہ امتقصں دے دا شکل پرخلے شو و پات شو ہوئی ہچاں شکل ولتے کو بازو نماز اصل کې دا د عقل مندي نه وی عاملی وانو کوم خپل باندي خو یاره زینه یا ډیر کم نو دا जर زین تازه شي په پدې باندې انسان الحمدلله وی چې زین تر تازه شه درې وځه بازو نماز ذکر کې پدې کې کړه د مرختروم وی رګو غیره بند شي وینه بند شي او کله مرختر په کوم پیدا کې دی شي نو پدې الحمدلله وی چې الله رب عزت دې د مرگ نه بچ کړي بلم وقا کرے چې انسان بل انسانې په مصیبت کې ولی د الله را ولزت دی بچا ترې دي نو دی په دې الحمدلله وایي حدیث کراځي کلی چې انسان بل په مصیبت کې وینی الله رب ولزت دی تخلاص کوي دی دیوي الحمدلله الذی مما ابتلیت بی کثرا ففضلنی علی کثیر مم من خلق <تصفيق> تفظیلا الله حمدنا عارفنا حق ذات افانی نمبتلاکا بھی کثیران چه مات اخلاصی را کردی دہا اصنا چه پدی کے دیر خلق مفتلا کردی و فضلنی علا کثیرم ممن خلقا تفضیلا او مات فضلت را کردی پدیر خلقو کمچه اللہ پیدا کردی دی پکی غور کردی ما بلا موقع حدیث شریف ندا معلومی گی چه نبی عریف صلی اللہ یو بنترین مجلس کله ویني بده دې الحمدالله وي د قران شریف مجلس دیده دیده پا دیده اوے دا دا او مجلس کله شریک شه دې دې پدې الحمدالله وي ځکه دا د دنیا ټول نه مجلس دی بده دې پدې الحمدالله وي د کوي روایت د وسید خدری رضی الله تعالی عنہ کې راځي همغه یو دل سو فقرا مهاجرین غریبان فقیران په جمعات کې دله دومره کپړه واچینم په اورت پټکړیو نور مونږه بربندو د غریبه غریبۍ حالو هی مونږ وی لاسیم نور څه ونیشت دي په یودت به مقرره کو هغه به قران شریف او مونږ به اورو مونږ یو قاری مقرره ک هغه قران شریف ویلو او مونږ به اورېدلو دردي چې نبی علی اسلام راغه سلام یې واچلو قاری د ادب د واینه خاموش شو نبی علی اسلام بیا تپو سکو تاسو سکو مو ورته چې مو قرآني شريف له یو قسم مقرره ک نور اوریدل نو یکل نبی رسول سلام چې دا وکټ وریدل بیان بی رسول سلام وفرمل الحمدلله جعل من امتی امرت انس فرماهم الله حمدنا تارقنا hazards ترې دي چې زما په همت یې خلق ګرځولي چې ما ته حکم کولې شي چاږي سردان صبر کاږي سره شریک شه نبی علیه, قرآن نبی علیه السلام چې کله د قرآنی شریف مجلس سره غلې الحمدلله نبی علیه السلام ویل دی نو کله چې انسان قرآنی شریف مجلس ورته ملو شو یو د دین بهترین مجلس ورته ملو شو د دې پدې باندې الحمدلله وي بل الحمدلله فایده چي دي ها میزان قامت کور زانه هغه تل کې دی هغه په سره ډېر کی د بوخاری شریف اخیرنۍ حدیث دی روایت ده ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د دې چې نبی علیه السلام فرمایلی دی کلمتانې حبیبتانی ال الرحمانی کلمتانې دو کلمې دی حبیبتانی ال الرحمانی الله رب العزت تا ډیر خوښ دی خفیفتانی علی اللسان دی په جوبان دی ډیر سپک دی یې نزاراتانی وی ثقيله عني في الميزان ډېر درني دی په ميزان پتل می اللہ اللہ دیر دیر کی می دادي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده باقي د الله حمد الله سبحان الله العظيم او باقي د الله لاله جلوي ذاتي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم په دې سره د ميزان سره کې درني بل حمد سره کړي دی نیکي ډېر ځي کله انسان حمد وي نیکي ډېر ځيږي حديث کرازي نبي عليه السلام یو بيبي وا غالبا جوير رضي الله تعالی انها وا نبي عليه الصلاه والسلام لا منځله هغه غيب نه او فرزه موسي کو بیا نبي عليه السلام واپس راغو مکه نبی علیہ السلام اور توفر میں ذک کی او بیا راځم دغه څه حال باندې ناسته یو د الله پیغمبر هم دغه څه او ذکر یې کولو نبی علیہ السلام اور توفر مل مد الفاظ یې دی کته هغه ویلې وې د دین دی زیاته جر او ثواب دی وی نبی علیہ السلام توفر مل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه وَمِرَادَ کَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ دا سهار موزه روسه درېدل کوم انسان وي دی ډې جو زیاته ضرورتوب دي باید روي چې د سمندر د ځکه عمر الله ربور عزت نیکاني ورته سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فَاقِ الله لَرَا سَرّ احمد الله عدد خلقه پشمیر د مخلوق د الله چې څومره الله مخلوق دي څومره د الله حمدنا تارقنا وزن تعریشی ورضانتی او څومره باندې چ الله رب العزت راځي کی خوشالي کی څومره الله الحمدونه تاریکونه وزن تعریشی او پودان دارشی الله رب العزت لاره تاریکونه الحمدونه ومیداد کلماتې ومیداد کلمات او پشمیده کلمات الله رب العزت لاره صفاتونه تاریکونه په دې کې محمد الله ربول عزت ذکر دی نو په دې وجه په دې باندې رضات نیکاني ملایوي خدا مختلف مواقع دي د هر انسان وی الله ربول عزت په دې باندې اجر ثواب ورکي او الحمد لله رب العالمين الحمد لله دولهیت خاص الله ربول عزت لري رب العالمين لر چې رب, رب د مخلوقات دي لله الله غته وی وذا الله तारीफ علماء دا کہ الله هو اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن الزوال والنقصان الله غذات اسم لذات الواجب الوجود دا ده غزات نوم دي چې هغه وجود ضروري وو المستجم صفات الكمال د صفات هر ټول د کمال هر ټول صفات چې په هغه کې راجم شي وي بل المنزهه عن الزوال والنقصان چې هغه زوال او نقصان نه پاک وي په فنان راضی د ځ ذاته الله رب ال عزت ویلې کیږي ذم الہ مده الہ تعریف یو چې شیخ عبد القادر رحمه الله کړی دی دا کتاب دی الفتح الربانی صفه نمبر 73 باندې شیخ عبد القادر رحمه الله ذکر کړی کله ما تعتمد عليه فهو الهك وكل شيء تخاف منه وترجوه فهو الهك كل ما تعتمد عليه فهو الهك هر هوسي حساب او باندې اعتماد پیداشه بسس الهدي وكل شيء تخاف منه وترجوه فهو الهك هر ها غصیز چه ته ده ها غنه یره که او ته ده ها غنه تمه که اله ده ستا تمه او یره ها غنه خودی توب والا ده اولوهیت والا یره و تمه دیویتنا نداستا اله او گنه دره ام تاریخ چه دهی ته رحمه اللہ پیده ده ويفل اله هو القلوب اليه بكمال الخوف والتعظيم ولجلاله والإكرام والخوف والرجاء ابن ديمير اي فرمي ويفل اله هو القلوب إلی بکمال الحب إله غزا ته وی لکیږي دا هغه ته زونه اعلان کی راګرځي بکمال الحب د انتہی محبت دا وجنه ورته خلک رازي زم وتعظیم د هغه د عظمت دا وجنه او الاجلال والاکرام د هغه د بزرګي او د عزتمندی دا وجنه والخوف والرجاع او داغنا دجري دلو دوجنا او هاغتا دطمك دلو دوجنا هاغتا مخلوقات را گرزي خلقوات را گرزي نداز ذاتا الهوه لكي دي وجنا الحمد لله رب العالمين توم الله رب العزت خلق شعبادت كي دمين محبت دوجنهم كي د یې لري د وجنی هم کوي د تامي د وجنی هم کوي چې الله رب العزت نه تم هو وي د الله رب العزت عبادت او بندگی چې خلک کوي نو د دې هم کوي چې الله رب العزت هغه بزرګي د الله رب العزت هغه شان هغه ډیر زیات اوچته دي هغې وژن د الله رب العزت بندگی او عبادت کوي والحمد لله د الله مناسب صفاتو خاص الله رب العزت لري دي رب العالمين دربدا مخلوقات دي تربيت کو انکه د مخلوقات دي رب العالمين ارب چاته وليكي نو درب قراني شريف کې رب, رب په دري مانو یو رف مشر مانا دا مل شربان درازی لیکن سنگا از صورت مایدان آیات نمبر چوبیس تلی رشتم آیات کی جبنی اسرائیل مسالح السلاة والسلام تا فرمی فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَا فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ فَذْهَبْ أَنْتَ لارشتا او رب استان و رب وکان مراداتا مشرورو جتا لارشتا او استان مشرور دلارشی دویم رب مالک بانده هم رازی اکسنگا سورت یوسف آیات سمبر پچاس پندسوم آیات کی چیوسف علیہ السلاة والسلام آغا جیلیتا وی يلا يا خپل رب تا فرج الى ربك فصل ما بال النسوات الثلاث قد ضاعن ايديهن جن دې کړه با ته په مان د مالک باندې راځي دا ان رب يه سنه مثويا نورو با ته په مه د مالک ترو ور په مان د مالک باندې ترې مرث ور په مان د ترې بيات اونکي لقديده کي جلل رب العالمين ترې بيات به اونکي د مخلوقات دی رب کمزاد طویلے کیه گئی نو امام راغی بس فحانی رحمه اللہ ذکر کری دی ویه انشاء الشیعی حالاً فحالاً الى حد دلتمام مفرداد القرآن دی امام راغی بس فحانی رحمه اللہ ایک سو چورت ترتفقی ذکر کری ویه انشاء الشیعی لیون دیو سید حالاً فحالاً درجه پا درجه پا درجه إلى حد تمام ده پوره حالت پوري او تفسير به زاوي پنزم صفه کي ذکر کړي تبليغ شي الى کمالي شيئا فشيئا يؤسس کمال تر درجه په درجه دي د ویلې کې الله رب العزت طرف څخه کزکه وې چې هر يوسي جو کمال تور شي حالت ما مثال په تور انسان دی. نو انسان ان تهي کمزوري يو کمزوری <ادا> دا چه اللہ رب بریضت می ماهی محین داغذ فکر کو زلیل اوبونا پیدا کردو. دا غیر نروس اللہ رب بریضت پده مانی مختلف حالات را بستن. د دا, دا مناسب تربیت ای کولو. دا مور پخیطه که انو در تربیت پیوینی سریعو او دنون په زریا باندی ورطا ور کولا. انسان اخلط دیر از صفا و چروس و دا قرآن شریف ایطلاوت بکوین. اللہ ذکر وفکوین. خوارک ورته الله را ال عزت د نوم په ذریعہ ورکړې زه غندوی نه پوخل ورنکه چې دنیا ترا غې مناسب خوراک نرم خوارک الله را ال عزت الله پیدا کړې ته بل څه پکېنی وي د مور هغه سني حاغي ولې چینه او ګرځول او داغې نه ولې په روان کې ماشوم ز مناسب وي داغې نه روسو چې دم نورم غطی ده تردی پوری چی ده زوانش اللہ رب بلعزت ور تقورا کونه داغ مناسب پیدا که بیام کی بودایشی نو اللہ رب بلعزت مرم قورا کونه پیدا کونی که لشو نور کسما کسم قورا کونه دا اللہ رب بلعزت ده انسان تربیت که و دغ سی ده انسان مناسب دا رنگ دهاری سیس تربیت داغ مناسب که دا سی ذات دویلے کی رب بس درد مانی لسان الارب اول جل ایک ہزار آٹانوے صفقی ابن منظور رحمه اللہ حاغذی کرکلی لغت پر اعتبار بانده رب چده مالک تمویلے کی دویم رب چده سید تمویلے کی کی سردار تا درم عربی کے رب چده مدبر تمویلے کی وکار تدویر تی سلورم مربی تمویلے کی تربیت کون تا فی انزم رب چدی عربی کی قیم تا بیلی کی جا پاک پلا مضبوط نوی شپگم رب چدی حغم منعیم تا اموی او ام چدی رب چدی صاحب تا ملگیری تا امویلی کی دار امام قرطبیر مولا امدین دارسو مانی زکر کری دی مالک قید مصلح مسلی دم ایمان پورته وی چې رب وی لیکي اسلام دې خلق په منځ کې تم کل رب وی دانګ تم چې عرب رب وی چې دې جای باندې کې رب العالمین الله رب العز رب ده مخلوقات دې تربيت دې اون کے کی دې مخلوقات دې ذو عالمین چې هغه جمع ذکر کړی دي عالمین دې ذکر ذکر کړو سید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چ40000 عالم دي دا انسان په یو عالم دی پهره په کې عالم دي په دغه قصې 40000 قسم عالم دي الله رب زده دا ټول تربيت کوي او مقاتل راي مولا ذکر کړيدي چې 70000 عالم دي او د عمر رضی الله تعالی عنہ کولای چې 10000 عالم دي وقت ذرا پا سمندر کی دی او سلور ذرا حقا پا اوچه باندی دی تحقیق دی امام راضی را همه اللہ دی امام راضی را همه اللہ صدوس او کالمخو عالم تیر شویه دیر مشہور مندی که فلسفا او دنیا دیر سفر حقا کڑیو امام راضی را همه اللہ فرمئی چه عالم دسر را دی لا انتها چاند معلوم کڑی زوم را جسوم انسان گرزی دا سطح انسان رسیدیم نیدیشی بی دا زیو نشتی جاکی کس ما کس مخلوقات دی اللہ رب برجت حاغ طورو تا قوراک ورکی نورب حاغ ذات جلہ هر سیز داغو مناسب حاغ تا قوراک ورکی اکسنگ اینسان تا قوراک ورکی پیری تا قوراک ورکی دارنگ مرغانو تا قوراک ورکی تردیش سورتی حود کی ذکر دی اشپاکم آیات کی وما من دعبت فی الارض ایلا آلاللہ رزقها دو لسنی سپاری اولا نیا تا تی پا مقدز مکبان دی ہی مگر الله رب رجت آغت رزق و رکبون کے دی دارن سورتی انقبود کی رازی سات نمبر آیات کی وکا ایم من دعبت اللہ تحمل رزقها اللہو یرزقها و سورن کبوت آیات نمبر 7 شویتم نمبر آیات دې وشته مصیرا وکای مین دابتن اورې د لا تحمل رزقها خزان لرزق نشو جاتولې نشي پیدا کولې نشي جاتلې الله یرزقها وییاکم الله هغه تم رزق ورکوي او تاسو ته هم در کوي دیو جنا د جناور چې رب رز دې دې ترز ورکوي شیخ القران رحمه الله او یو ځل به اروه تم ذمہ دار او وایانته غیا چولہ زمو مقصره لمه بار کری یا مخالف سره کیناسما ثقبره و مرصرو کینې مې د وزیر سره کینې مې برابر کی بیان مرته کوم یاره یو ذمہ دار تر نو سم غويده غیا چولہ ناغو و تختر او خذولم کو دا هو ول سرقضی دا سرقضی چکر غیا اتو اتا شي ذمہ داری منګ دې ته د دا زناور عادت وي شیخ القرآن رحمہ الله تولمو یوزان له سوچونه دروي کوینا دا استادا خیال دی. دیتا تا دا وی تعال غفتی دې چې تیڅو چې تی کړی ته چې دا دی دی دی پینتی دی پینتی دی در لرزک دار کوم ما ده لګیاو کان هرته یې زمونه لری انشاء الله رات نو ته په مارانته انسانز باټه نامه کوتي راته نوکر ګرځوي وزای محترم شیخ القرآن مولانا مصیب دی وای د کیسو دا وای چې په لسم او فشوالسم باندې رضاک دي یکم می خللسم او فشوالسم کړی دي کم څنګه وای چې لسم فشوالسم کړی او د انسان الله ولقادر ورکه او خلک دا غو نوکران ګرځوي الله نوکران چره کی دارنگ د نورو زناور انسانان کې الله ول نوکران ګرځوي رضب چره الله رب عزت ورکه دې په یو طریقې کې باندې ورته اچایتي په بلې طریقې باندې حدیث کراږي مصالح الصلات والسلام ذکر الله رب عزت ورته حکم وکړو دلاشه فکرون ته مطلب بیان ک امصالح اسلام فزک اداره او الخدمه اداره زوی مې دې دې بس کی طبعا انسان فزک را سوتونه رازي مصالح الصلات والسلام الله رب عزت امسا ورته او ورته حکم وکي مصا داکان یو واه چیوزر اکانه والو پمیزو چود پکی بل کانهو. چاگه والو نویداو بها وی والو بل کانه پکیو درم کانه. درمی والو پکیو چنجی وشن اوشن پانه اخلکی نوری جا. چنجی چره ده تزویر ایلا سبحان الهی یارف و مکانی، للا باقی ها غزات لردان، یارف و مکانی ویسکرنی ولای انسانی، سبحان الذي باقيه هاغه ذات لرا یاری رکو مکانی چې دما د مکان ورته معلوم دی ويرزقنی ولا انسانی ما تر زکرا کی زه چته تر اوسه پوری هیر کړې نیمه موسی عليه السلام ذکر دا خبر ورې دی فلذک داراله چې چنجیت الله در زک ورکی زغیتم الله رب الی زک ورتی دااران امام ایزاز رحمه الله د شیخ القرآن رحمه الله الی مدد استاد دیوبند کې دا یو کتاب د منفعت العرب عاد سليمان عليه السلام دا کاو واقع ذکر کړی د سليمان عليه السلام تک الله با سيحت ورک سليمان عليه السلام ویله الله دې ستاسو بندگان لرټی کوم په توري تشکر شکر ادا کوم چې تاسو ما تدیر تا تراکی دي الله رب عزت او تعالی فرمایلی سليمان نشي کولی ویله تر تا ته دېر تراکی دي پیر ستایي بندگان لرټی کوم شپ میا پوری خدا رب ذکر کری پیران انسانان دا ټول <سؤال> لګیا ک چې ځیت از خوراکونه تیار کړي نو یغره څو تیار شول <سؤال> د شپږ میاشتو <سؤال> خوراک هغه و سمره خوراک بعد دنیا یو بادشاہ چې یو رس سمره لوی خوراکونه تیاری سليمان علی السلام ته الله سمره لوی بادشاہت ورکړو تیاری ک الله رب عزت فرمایي یا الله بندگان هاغه ته ز خوراک ورته الله رب عزت ورته فرمایي وې مکه لوندې والا د خوراک ورکی او کوچه والا تورکی سليمان عليه السلام ورته فرمي لندې والا به ولخري یو کب وروه ته ټوله پيوزل باندې هر څو وړل سليمان عليه السلام ورته فرمي هر څو پيوزل باندې وړل تا خو غنور چاله سپری نخل کب ورته اهاقه جواب الزیف منمد سوګدي کبري کې د خوراک مل ملزالم را لکړې دا او بیا را دوی څارڅې پيو نوري باندې وړل الله رب الی سلیمان علی السلام تبیا کو ما اللہ درچند خراخ ددی یورت کرا کی اسلام المسیا کی لنبوغه پات شو رازیق لیکل شین والله د سلیمان علی الله رب عزت انسان تداخی سلیمان علی السلام پبارک رازی یورت مرغی ته ویو گره ته پخپله تازه وخت خوخری ملاقات او دا خوخری نو باندې چر وخت خوخرا وا زما پنی مرګنم وخت خوخرا وا مرغی ورته دومرو خیاطوب ک یو ملک راواز سمندر کې یو غر زول وای دې راځي روټي یې لکړې سليمان علیه السلام ووتی کم دا اتی دا درات کړه وای روټي مغوخه او خروامه لکړې دا په من فاتح الله لحم او چانه چې وقفه و شو اچاته ملون د خروه دې گزارو په ټوله مې د لپه یواز روټي کړې دا سليمان علیه السلام یې مرغي چې بیا غټوله په یواز د روټي کولې شي او کله چې سليمان علیه سره د بادشاہت نشوي او مخلوق لروټی نشي کولې نو رب العالمین الله رب دې زات مخلوق تربيت دونه کوي هر چاته چې دې څمره قسمه قسم زناور ته تاذیب نیس کې الله رب دې زات ورته تاذیب نې ور کوي څو زناور دې الله رب دې زات هغه ته وقو ور کوي هر ورځ ورته وقو ور کوي به چا چې کوم قسم فراوي الله رب دې زات په هغه ټیم باندې ورته رسي تر اوسه پورې دې دنیا کې علماوي د لوګینې سکهنې ملوشي بي کا به هلته اخیاداو سې یو اصل کړه دا یو عارضوي انسان چې نوری نوري بيماريان راځي کله ورته دا یو و سبب ورتهږي نور اسبابو کې ورنه الله رب العزت دې رزق هر جا ته ور کوي دی ویې نور سونهنان کې رضی الله فرمی ولا تغسلوا اولادکم نه نو رزقوم ویاکم خپل اولاد مقص نه وې مونږ دې تمریزک ور کوي تاسو ته انسان دې دانه وي چې کوم مزد و صرف ځان نور جریانې شم الله رب العزت فرمي تاسو ته مونږ درکو دې ته هم حدیث کراذی بعض محدثین و اداده ګوره رضی الله تعالی ان مرور راغی نبی علیہ الصلات والسلام ته شکایت وکړ. چه زمما دارور خو سره پهلم منزلین ور سنتی کار کېثم نکي او زه مهنت مزدوري کوم. نبی علیہ السلام ورته فرمای لا علک ترزق شاید چې تا ته مرزک درې د واجنه درکري کی. په مهنت باندې رزق نه وې الله رب رزق انسان ته ور کوي حدیث کراذی نبی علیہ السلام فرمایل لو انكم تتوكلون على الله هك توكله لرزقتم كما يرزق الطير تطير خناسون وتروح بيطانن قطازو بالله رب لذت بان سنگي چي حس توكل دي زغت انسان اوس بارلو نو توكل بالله دا رزق درتی سنگي چي مرغان تو وركي تغدو خناسون وتروح بيطانن سهر مرغان پتوجه جيرو بانديږي ماخم اگر حدیث مطلب نو حدیثین سو مكتبونه ذکر کئ یو مطلب دا چې صرف انسان مهنت وکي څنګه چمارغان مهنت کئ مارغان جارو کینی کینی چې موږ ته بدلته ملوی مهنت ورلګي او زی ورپسی الله رب لذ بیا ورکئ دغه انسان صرف مهنت وکي نو رزق الله ورکئ دیو جنا قرانی شریف چې کله د رزق ذکر وکړي دی نو قرانی شریف دانی ویلی چې تاسو زان رزق را پیدا شریف داوي وبته و من فضل الله للہ فضل رزق حلال اولټه وي الله رب العزت انسان یو ځکه اخلي دی او صرف لټول واړی چې دا کوم ځکه کې ییچا یو سبب الله دې رسول الله تعالی په سبب او دا اسباب دي الله رب العزت انسان لپاره ګرزوري په دې الله رب العزت رزق ورکي رزق ورکون کے الله او صرف انسان لپاره څه اسباب چې سبب استعمال کوي الله رب العزت به رزق ورکي تورا بیل الله رب العزت تربیت کو ان کې د مخلوقاتو الحمدلله د اولوهیت مناسب صفاتونه خاص الله رب العزت لری دي رب العالمین چې رب د مخلوقات دي الحمدلله د اولوهیت صفاتونه لکهیتوب صفاتونه خاص الله رب العزت لری دي رب العالمین چې رب د مخلوقات دي الله اخر دعوانا ان الحمد لله